Христо Проданов Лхоце 8501 На западната стена Анотация Живо и увлекателно авторът, заслужилият майстор на спорта по алпинизъм инженер Христо Проданов, разказва за подготовката и провеждането на българската експедиция за покоряването на хималайския 8000-ник лхоце, 1981 година. Описана е мъжествената борба на алпинистите с суровите условия на голямата планина. Книгата е богато иллюстрирана и е предназначена за всички любители на планините, за почитателите на алпинизма. За автора. Роден и израсъл в подножието на стара планина, още твърде рано Христо се пристрастява към планината. по сам, по с приятели, от 10-годишна възраст той броди по долината на стара река, обикаля хижите, хубавец. Балкански рози и Васил Левски. Нерядко изкачва и близките до Карлово върхове Амбарица, Купена, кръстците, Костенурката. През 1957 година, едва на 14 години, с братовчет захари предприемат и най-продължителния си преход от хижа Васил Левски през Връхботев, хижа Тъжа, хижа Мазалът, хижа Узана, Шипченския проход до хижа Бузлуджа,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 Преследвачите определя смисъла и съдържанието на целия посътнешен Христов живот. И той се захваща за работа. Още от края на 1958 година аз с голям интерес се стараех да науча нещо от алпинизма, пише в дневника си той. Веднъж ми попадна книгата «Техника и тактика на алпинизма», която с голяма жарче тях и препрочитах. От рисунките се стараех да науча нещо повече за алпийската техника. За една седмица аз успях да прерисувам всички нагледни рисунки, преписах и доста работи от алпинизма в механотехникума, където учи, разбират увлечението му и разрешават създаването на алпийска група. С инвентар, съоръжения и инструктори помагат от Пловдив. Записват желаещите в курс по алпинизъм. Тук вродените качества бързо са забелязани от неговите учители. А скалите на Сучорума, турски, водопада, Водопад и местността край него в близките околности на Карлово стават място за изява на смелост и подранило мъжество. После погледите на карловските алпинисти се насочват към върховете на Рила, Пирин и Стара планина. Сред тях винаги и неизменно е Христо. Окръжната лятна алпиниада на тогавашния Пловдивски окръг през 1959 година, от 13 до 17 юли в Пирин, е първата му среща с истински алпинизъм. Там Христо се запознава с Никола Корчев, който по това време е еталон за алпинистката Рачунас. С него катери върховете Дженгал, Атмегдани Синаница и трите от четвърти категория. После се зареждат участия в републикански летни и зимни алпиняди, курсове по лятна и зимна алпийска техника, републикански зимни траверсири лапирин, курсове за младши инструктори. От 26 януари до 5 февруари се сбъдва голямата мечта на Христо да отиде в чужбина, в един нов и непознат за мене свят, както отбелязва в дневника си. С отбора на окръжния съвет на Българския туристически съюз Пловдив посещава Румъния. Активността му на остава незабелязана и включен в националния състав за Югославия. От 24 юли до 8 август 1962 г. там катери върховете три глав по... Словенска смер и Аловец по Хранова смер, Фиолийските алпи, в днешна Словения. След завръщането от тази голяма за него проява, поласкан от доверието, Христо още попълно се отдава на алпинизма. Стреми се да премине всички категоризирани маршрути у нас, по това време около 300. Но това не го задоволява и не спира дотъм. У него се страстно се проявява жаждата за премиери.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 Черната стена, злия зъб. Впечатляващи са маршрутите му на връцата, както и по скалите на Триградското ждрело. Много силно ме привличат премиерните изкачвания. Неизвестността, рискът и опасностите ме мобилизират, без безподелил някога с мене Христо. Не се спирах и през зимата. Така се роди идеята и за зимни премиери, които не повтарят преминати през лятото маршрути.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 където изявява себе си и предизвиква вниманието на чуждестранните специалисти. Те все по-често започват да говорят за българския алпинизъм с почит и уважение. През 1965 г. имах щастието да заведа младежкия национален отбор по алпинизъм в Кавказ. В състава беше и Христо. Там изкачихме върховете Мижирги 4500 М и Олоузбаши – 4675 М в района на Безенги, както и Кавказкия първенцелбрус 5633. И на трите Христо плътно ме следваше, крачка в крачка. Изяви се не само като отличен катерач, но и като разностранен алпинист, понасящ отлично височината. И днес не мога да се обясня. Кой и защо беше решил, че Христо не е за височинни скачвания? От ръководството на български алпинизъм го насочиха главно към стенните. Когато през 1967 година българи за първи път тръгнаха насочиха към 7000 Пик Ленин, днес Куфман, 7134-ма, Христо не намери място в състава. Заедно с Атанаскова Джиев ги спратиха като представители на традиционната алпийска среща в Шамони. Там те се проявиха по най-добрия начин. Направиха първи български траверс на Мумблан, първото българско изкачване по северната стена на Гранд Джорас, Реброто и преминаха по Бонати на Птидрю. Година по-късно Христо се справи с трудни и дълъг кръп по иглите Пьотере и сръба Френе на мумблан. Тогава направи опит за премиера по северната стена на Птидрю от най-висока трудност, но той бъл суетен от лошото време. Пак заради съображението, че не понася височината, Христо не попадна в състава за първото изкачване на пик комунизъм, днес Гармо, 7495 м,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 Дръзнали да мерят Силис, пътя на гидовете по северната стена на Птидрю. И тук четири денонощия Христо водеше своите приятели и партньори, като проодоля пасажи с изключителна трудност. Христо често посещаваше Кавказ, най-популярната планина в бившия Съветски съюз. И винаги се завръщаше с още по-трудни скачвания едноседмичен траверс на Кръста на Ужба, 1970 г. траверс на Шилестите чуки на Шхелда, 1973 г. зимни скачване на Елбрус. И когато през 1976 г. беше формиран екипът за българската реабилитация на Ношак, 7492 ма, атакувам пет години преди това от друга българска експедиция с пет жертви, Христо не можеше да не бъде включен в него. По време на тренировъчния лагер в Памир през 1975 година, поради лошите атмосферни условия на Пик Ленин стъпиха само четирима души. Един от тях беше Христо. На ношак той отново бе водеща фигура. Това окончателно го утвърди като «висотник», като тогава, подражавайки на съветската терминология, наричахме занимаващите се височине на алпинизъм». А Памир? Тази планина с трите си седем така привлече Христо, че той пет пъти стъпи на пик Ленин, днес Кауфман, 7134ма, 4, последния само за 28 часа. На пик Евгения Курженевска, 7105ма, и два на пик Комунизъм, днес Гармо, 7495ма.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 Двама с по седем, петима ма с по 6 и тъна. И тъй като тези, които са най-близо до него, са приключили заниманията си с алпинизъм, не съществува вероятност рекордът му да бъде подобрен нито в близките, нито в подалечните години. И затова, когато на 30 април 1981 г. бе съобщено, че в 13. 45 часа на връхлходце, 8516 ма, е стъпил българин.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 София, издателство, медицина и физкултура, 1982 година. За Еверест, Христо тръгна с най-голем актив, един 8 000, 12 12-7-хилядника, изкачвания на 4 от 5-те най-големи стени фалпите, траверс на Шхелда и кръста на Ужба. И не само това. Той бе подготвен във всяко отношение, физически, психически, техническа. Показа забележителна височина поносимост и работоспособност. От 30 април 1981 година до 20 април 1984 година. Христо не се разделяше с голямата си мечта да стъпи на най-високия връх на планетата Еверест, 8848. Ма. С нея заспиваше и се събуждаше. С нея крачеше поснежните и ледени върхове на памир, Кавказ, Алпите. Рила, Пирин и Стара планина третия полюс тръгна няколко дни преди основната група. После с още няколко души пое по склоновете му. И когато пристигнаха и останалите, вече имаше изграден лагер едно, 6050 ма, на седловината Лхола. Той взе активно участие и в организирането на останалите лагери. За това бе съвсем естествено да участва в първия опит за... Изкачване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 За него се изказаха алпинисти и специалисти със световна известност Райнхолд Меснер, Едманд Хилари, Майкъл Чени, Едуард Мисловски, Юзеф Ника. Всички бяха единодушни, Христо бе един от най-големите алпинисти света, явление в българския алпинизъм. Потвърдиха го и резултатите от анкетата «Алпинист на XX век. Той беше посочен на първо място в най-много от картите на действащите алпинисти, ветерани, деятели.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 които съм съхранил в паметта си. Но има една дата, която се запечета завинаги, един ден, от който помня всеки миг. Това е 30 април 1981 година лагер 4, студено, напрегнато, мразовито утро, в което трима българи потеглихме към връхната пирамида на лхоце в Хималайте. Колко дни и нощи, изпълнени с огромно напрежение,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 Не зная какво се изпитвали другите. Вероятно всеки изживявал по своемо докосването с атмосферата на първия ни 8000, проправянето на път за нас в снегата му, борбата с стихията и с му сила. За мен това бе моят връх, за който бях мечтал цели 21 години и който трябваше да изкача с моите приятели. И това трябваше да стане в мразовитото утро на 30 април. Или пък да не стане. Мисли,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 Той бе изминат и отъпкан от стотици наши всеотдайни алпинисти в продължение на цели 50 години. Тана ли това последно слънчево, но мразовито утро в Хималаите дължахме на цяла плеяда алпинисти, като се започна от Онези, първите, които проправиха партина за алпинизма у нас, забивайки първите клинове по стените на Рила, Пирин и Стара планина, и се премина през възтуржената млада смяна, която владя едни от най-трудните върхове на Алпите, Кавказ и Памир. За да се стигне до онези, които дръзнаха да премерят сили с със еденхилядниците на Памир и Хиндукуш, и отвориха вратата към Хималайте. Може би някои ще кажат, не са ли прекалено много тези 52 години, за да стигнем до първия ни 8000-ник в Хималайте, отговорят е и да, и не. Нека не забравяме, че у нас алпинизмът, както и другите спортове в условията преди 9 септември 1944 година,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 Когато говорим за успехите народния алпинизъм, особено извън пределите на страната, не можем да не отдадем заслуженото на съветските алпинисти, на тяхната братска и безкорисна помощ. За това винаги ще споменаваме с любов и уважение имената на изтъкнатите съветски алпинисти Виталия Балаков, Петър Рутотаев, Евгений Белецки, Борис Гарф, Михайл Анофриков, Михаил Хергени и много други. През същия период насекна и настъплението на нашите алпинисти фалпите, пиренеите и доломитите. През 1963 г. дойде и първият голям успех, изкачена беззападната стена на Птидрю от Георгията Насов и Аврам Аврамов. През 1965 г. Георгията Танасов и Тенчо Тенчев покориха Чима Гранде в доломитите. През 1966 г. двама българи, Георгия Танасов и Атанас Куванджиев, за пръв път овладяха няколко върха в Пиринейте. Голям успех постигнах с връзка с Атанас Куванджиев. през 1967 г. изкачихме Птидрю по ръба на Белнати и северната стена на Гранд Жорас. През 1969 г. с Благой Дживджанов изкачихме ръба френе на Мумблан, който тогава бе еталон за техническо майсторство. Анима може да се забрави покоряването на Северната стена Айгер от Методи Савов, Иван Вълчев и Спас Малинов през 1957 година. Три години по късно с участието и на Мария Христова те покориха Стената на смъртта по японската Диретисима. Ще запомня за винаги 1974 година, която ни донесе трудната победа над Северната стена на Матерхорн Стрифун Джамбазов. Тогава италианските вестници прибързано бяха съобщили за нашата гибъл, но все пак успяхме да възкръснем след няколко ледени денонощия в адската буря без храна, без вода, пълзейки по бледенената скала. А 1977 година. Това бе покоряването на северната стена на Птидрю по най-тежкия маршрут, наречен тур на гидовете. Преминат до този момент само от две свръзки. Това изкачване, което трая пет паметни денонощия, ние, шестима алпинисти Христо Проданов, Трифон Джамбазов, Малин Цонкин, Кънчо Долъпчиев, Димитър Бардарев и Кирил Стоилов – посветихме на нашия национален празник 9 септември. Постепенно погледите на Българските тълпинисти съвсем естествено се отправяха към високите върхове на Памир и Хиндукуш към хилядниците на света. Това беше нов етап, през който премина нашият път към Хималайте – етап много важен и крайно необходим. Началото беше поставено през 1967 година по корен Б. Варленин, 7134 м в Памир. Той бе изкачен отново от наши алпинисти през 1969 година, а през 1970 г. навърха се изкачи и първата българка Стоянка Зънкова-Калинкова. През 1970 г. експедиция от ВИВ, Георги Димитров и Пловдив покори за пръв път няколко върха в Памируалай. През 1972 г. в Памир бе покорени първенецът на Съветския съюз въра комунизъм, висок 7495 ма. През 1971 г. трудно изживяхме на успеха на Сливенската експедиция в Хиндукуш. Навръх на 7492 ма загинаха пет алпинисти. Трябваше да минат 4 години, докато позарасне раната, която получи нашия алпинизъм, и отново да дръзнем да обърнем поглед към Хиндукуш. През 1975 г. бе изкачен отново Въра Ленин. Това бе естествен трамплин за 1976 г., когато на 30-31 юли бе покорен Въра Нушак в Хиндукуш. В тези два последователни дни 13 българи пяха, Мила родино на шеметната височина 7492 Експедицията в Хиндукош показа, че родният алпинизъм е извисил ръст. Започнахме посмело не само да мечтаем, но и да се готвим за штурмуването на 8000-ник. Още същата година в нашата федерация се заговори сериозно за българска експедиция в Хималайте или Каракорум. Началото бе поставено.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 Други бяха за Хималайте. След дълги дебати везните натежаха в полза на Хималайте. Сега на преден план на друг, особено важен проблем кой да бъде върхът и по кой път да тръгнем. Това бе възлов въпрос, който дълго се обсъждаше. Първоначално се спряхме на напурна. Това е най-низкият ник в Хималайте от общо 14 в целия свят. Висок с 8091 ма а освен това е първият от покорените хилядници, 3 юли 1950 година. Победители на Напурна са френските алпинисти Морис Ерцок и Луи Лашнал. А Напурна ни привличаше и с факта, че изкачването би могло да стане без употреба на кислородни апарати, което значително би облегчило експедицията както финансово, така и организационно. Означение бе и обстоятелството, че преходът до подстъпите на напурна се извършва за не повече от 8 дни. Без, разбира се, да се подценяват трудностите на този връх, все пак той си бе името на един от лесните и ниските осемхилядници, а това също не бе за пренебрегване. Оказа се, че цялата ни настройка за изкачване на напурна бе напразна, тъй като получихме категоричен отказ от непалското правителство, придружен от информация за предварителната Заетост на върха до 1984 година, осемхилядниците в Хималайта се резервира. Предварително за няколко години напред от различни експедиции. Междувременно ни бяха предложени три свободни върха за 1981 година, Канченджонга – 8598 ма, 8450 и Илхоце – 8501 по западната стена.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 който трябваше да се поеме, бе твърде голям. Всички добре осъзнавахме цената на този риск и се борехме той да бъде сведен до минимум. Но с избора на лхоца се получи точно обратното, рискът нарасна неимоверно, а трудностите, които трябваше да се преодоляват те първа, бяха много по-големи в сравнение с на Пурна. Лхоца е третият по височина връх в Хималаите и четвъртият света. В Хималаите по-високи от него са Еверест, 8848 М, и Канченджонга 8598 М, а в Каракорум Чугори 8611 М. Но жребият бе хвърлен. На 25 юли 1979 г. секретариятът на ЦК на БКП взе решение да започне подготовката на експедиция в чест на 1300 годишнината от създаването на Българската държава.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 Налагаше се да се предвидят и някои резервни варианти за изкачване на върха. Трябваше обстойно да се. Запознаем с всичко, което бе писано за Лхоце в световната литература. Необходимо бе да влезем в контакт с някои познавачи на този район, Анджи Завада, Адам Билчевски, Ерих Ванисе. Лхоце е разположен на главното хималайско било южно от първенеца Еверест, от който го отделят 3 километра по въздушна линия. До неодавна върхът е бил причисляван към масива на Еверест. Името Лхоце е от тибетски происход и означава Южен връх. Еверест и Лхоце са свързани с кълноледен гребен, на който е южното седло 7950 ма, най-високото света. В масива на Лхоце са очертани три върха централен – 8501 ма, среден – 8426 ма и източен. Танар 8398 ма. От основата на върха води своето начало ледникът Кхумбо, който тук оформя на Западен циркус, с дължина 5000 ширина до 2000 м, и се спуска стръмно в много мощен ледопът с дължина 2000 м и разлика във височините 600 ма. По-надолу ледникът се разлива в по-спокойни форми и завършва на 4500 м. От Лхоцена югозапад започва дълъг гребен който накрая е овенчан от изключително красивия връхнупце 7879 м. На юг върхът постепенно спуска три метрова стена, която все още е проблем едно в Хималайте. От върховете спътници на Лхоце до сега само Лхоце шаре покорен. от австрийците Йозеф Емайерол и Ролф Валтер на 12 май 1970 г. Средният връх все още не е изкачен и е най-високата точка на земята, Непокорена от човека. Преди нашата експедиция към Лхоце са били организирани още 25 експедиции, като пет от тях са били за Еверест, но споредно са правени опити за разознаване и изкачване и на Лхоце. Именно такава експедиция успява да покори върха през 1956 година победителите са швейцарци, които тръгват с амбицията да изкачат Еверест по класическия път и да се опитат да достигнат Лхоце. Ръководител на експедицията е известният алпинист Альберт Теглер. В състава и са включени много силни алпинисти. В тази експедиция за пръв път се използуват много нови съоръжения, както за преодоляване на ледопада, така и по стената на лхоце. Към лагер 2 на височина 6100, най-трудната и най разураната част, швейцарците успяват да проправят път, използвайки взрив и много стълби. За изнасене на товарите към лагер 6 на височина 7900 ма, алпинистите построяват малък влек. Успехът им е съпътстван от хубаво време. До 10 май са изградени всички лагери. На 18 май от последния лагер 6 към върха с кислородни апарати тръгват Ернст Райя и Фриц Лухсингер. След като преодоляват всички трудности на колуара, който се е намирал в идеално състояние, и след 6 часа непрекъснато катерене, алпинистите достигат лохоци. Връхната част се оказва толкова малка, че двамата не успяват да се поберат на нея. Преди да достигнат, те закрепват раниците на ледокопите си на самия предвърхов гребен. Навърху стават само 15 минути и след изключително драматични перипети успяват още същия ден да се спуснат в лагер 6. -та. Изминават цели 21 години преди да стъпи отново човешки крак на лхоце. Това правят членовете на западно-германската експедиция през 1977 година с ръководител Герхард Шмац. През 1979 година върхът успешно е атакуван от две силни експедиции в предмосонния период от австрийска, ръководител Ерих Ванисе, а в следмосонния сезон от полска експедиция, ръководител Адам Билчевски. Като се изключат трудностите на ледопада, Ключово място за покоряването на лхоце е колуарът на Райс. Това е голям процеп във върховия купол с над 400 дължина и наклон средно 55 градуса, който в горната част до предвърховия гребен стига до 70 градуса. В колуара има няколко скални стенички прагове, които сериозно затрудняват изкачването, особено при неподходяща снежна покривка. Почти при всички успешни опити алпинистите преодоляват. Кулуара самостоятелно, тъй като възможностите за осигуряване са минимални и със свързания големи рискове и загуба на ценно време. Носем 1450 ма свършва на предвърховия гребен над южната стена. Вляво от него се издига острата пирамида на Хоце. Това бяха почти всички данни, цифри и описания, с които разполагахме, преди да започне подготовката на нашата експедиция.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 пък и исках да видя на какво съм способен. Не, това не беше авантюра, а плод на здрав разум, който ми подсказваше, че моят 21 годишен опит като алпинист и планинар неминуемо ще ми помогне да стана и на ръководител. Помогнаха ми и онези, които дълги години бяха вярвали в мен. Помогнаха ми и момчетата, С, които трябваше да тръгна към хоце. Предварително знаех,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 което бе необходимо за нашата експедиция до най-дребните детайли. Очертаваше се тя да продължи 3-4 месеца. Особено ме безпокоеше фактът, че това щеше да бъде първата наша експедиция в Хималайте. Тя при всички случаи щеше корено да се отличава по степента на натоварване от предишните ни прояви. Една от основните ми задачи бе да обединя усилията на всички в името на високата цел. Знаех че не всички еднакво ще дават всичко от себе си. Алпинизмът е изключителна изява на духа при пълен колективизъм. Това е особено силно застъпено при изкачванията на осемхилядници, където в продължение на няколко месеца всички алпинисти еднакво се стремят към върха. И всеки дава от себе си това, на което способен и за което има сили. На всички предварително е добре известно, че мълцина ще бъдат унези щастливци, на които ще се отдаде възможността да атакуват върха, защото ние сме като пирамида с здрава основа и стабилен връх. За това ми беше много трудно да избера подход, за да предрасположа момчетата за раздаване напълно и до край. Знаех предварително, че някой ще пестят силите си за върха. Точно това не трябваше да допусна в никакъв случай. Всички трябваше да разберат, че имат еднакви шансове за решителната атака и че от това,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 В същото време към Организационния комитет бе създадено оперативно бюро с председател Петър Белевски ЗАМ, председател на ЦСНБТС. Към Организационния комитет бяха изградени и няколко специализирани комисии по състава и подготовката, оглавявана от Миню Златанов, КФИ, по медицинското осигуряване с председател доктор Александър Кръстев, по храната начало с стотинки с доктор Петър Пенчев, по екипировката и съоръженията с председател Маспанчо Томов.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 Здравно и функционално състояние. На тази основа през януари 1979 г. бе сформиран разширен състав от 43 алпинисти, които трябваше да преминат през три етапа на подготовка. През първи етап главното внимание на треньорския съвет бе насочено към повишаване на общофизическата подготовка и функционалните възможности на алпинистите чрез усилена тренировъчна работа. Проведоха се и два лагер сбора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 В Памир постигнахме своеобразен рекорд. 16 алпинисти успешно се изкачиха на въра Курженевска 7105 ма. В Кавказ, в красивия Безенгийски район, бяха изкачени 4 върха, от които най-много се откроява Дихтао 5203 ма. Преминат по неговия. северо Гребен. Вторият етап на подготовка протече при изключително трудни зимни условия и освен засилената тренировачна работа на място бяха проведени и 7 лагера в нашите планини. И тук върху в момент бяха двата лагера в Памири Кавказ през лятото на 1980 година. Този път нашите алпинисти атакуваха Въра Комунизъм, 7495 ма, покорено 13 от тях. През третия, заключителен етап продължи тренировачната работа.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 Не се съмнявах в техните качества на алпинисти, само една мисъл не ми даваше мира. Дали ще успеят в трудни ситуации да потиснат личното «Аз» да бъдат единни в името на голямата цел? В състава бяха включени Руси Дженев, когато познавах ход Експедицията на Ношак, и Тошко Лазаров, когато ценях изключително много от първото ни съвместно пребиваване в Алпите през 1977 година. На него възлагах големи надежди. Безпокоях се дали този път, за разлика от Памир, Руси Дженев ще успее да се климатизира добре в Хималайте. Най-многочислена бе групата на младите осем алпинисти, всички твърде амбициозни, добре подготвени, във физическо отношение пред всички други. Това бяха Слави Дърменджиев, Емануил Деянов, Красимир Тасев, Людмил Янков, Запрян Хорозов, Кънчуматеев, Матеев, Нас Куламбов и Дойчин Василев.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 а да бъде нещо като отговорник на базовия лагер. Някой е казал някога, че една хималайска експедиция представлява голямо транспортно предприятие. Не смятах, че е друго рече, но това не намаляваше безпокойството ми. Още в хода на подготовката за замръководители по техническите въпроси бяха определени Димитър Бардарев и Кънчо Лапчиев и двамата асистенти във ВИВ, Георги Димитров. Вярвах, че ще ми помогнат много, но все пак те бяха алпинисти шансове за върха и не исках да ги. Изразходвам още в базовия лагер. Стана ми ясно, че по въпроса за отговорника на този лагер трябва да взема решение на място. В Катманду щяхме да ангажираме седмина шерпи, куриер и кухненски персонал. В хималайски алпинизъм почти във всички случаи целта диктува какви да бъдат съставът и тактиката при изкачването. Обаден съм.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 Разноизнос от фирмата Салева, Фереге, бяха внесени похени якета, похени спални чували, канч, двойни обувки, Емакъл, котки, еверест, неопренови постелки, термопалатки, саумитому, газови горелки, гети, гарман, телескопични, сгавайми, щеки. Въжете и дъра цялата кислородна екипировка бе доставена от австрийското хималайско дружество, а френската фирма...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 Това щеше да бъде и нашата най-голяма благодарност към всички, които в този момент ни помагаха. Трудно е да изброя имената на всички предприятия, на десетките специалисти и работници, чието уми ръце създадоха около 30 артикула от алпийската ни екипировка, отговарящи на всички изисквания. И все пак ето някой от тях. Дипт Ла Димитрова произведе за експедицията вълнени полувери, «Дсо», Пирин обувки. Дип, пролетарии, вълнено белеотип, Егер, Дъватака, Гагенев, Габрово, специален плат за голфове, ушити от модна къща, Лада. Фабрика, Юта, Русе, Матраци, фабрика, Марек, Чустендил, вълнени ризи, фабрика, Дъжелясков, Сливен, вълнени чорапи, фабрика, Първи май, Етрополе, вълнени ръкавици, фабрика, Дъкарталов, Габрово. Вълнени шлемове, дсо, младост, анцузи, похени панталони, маратонки и апрески и на дъра. Заради връзка между базовия и височинните лагери, първоначално смятахме да използваме наличните портативни радиотелефони Sony 1000 свети в обхвата 27Mate -Z. При топографското проучване на района между отделните лагери обаче се оказа, че с тези радиотелефони трудно ще се осъществи сигурна връзка. Това наложи да се търси съдействието на радиозавода Самоков, откъдето за кратко време получихме 8 радиотелефона, Кокиче и 5 Нарцис, работещи в по-голям обхват 50 МНЗ. За захранване на радиостанциите, зареждане на акумулаторите и осветление в базовия лагер от завод, Мусалав Самоков бяха доставени батерии, въздух ЦИНК, които за пръв път ще да се изпробват при такива условия.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 Голяма част от храните в пробни количества бяха проверени от разузнавателната група в Хималайте и флагера на Памир през 1980 година. Особено внимание бе отделено и на медицинското осигуряване на експедицията. Медицинската комисия с ръководител доктор Александър Кръстев определи нормативи за обема на медицинската помощ при различни ситуации, при травми и измръзване.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 Изключително съдействие за набавяне на някои важни медикаменти получихме от правителствена болница, окръжно аптечно управление и ЦС на БСФС. Химикофармацевтичният завод в град Станки Димитров ни отпусна в голямо количество поливитамините препарати, Еманивид, Риперол, всички медикаменти бяха опаковани в института по упаковки. През последните два месеца до отпътуването започна разпределене и опаковане на багажа на експедицията.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 Та нали това бе последната нощ, последните часове е с най-скъпите за мен хора? Ами ако не се върна? Планина е, всичко би могло да се случи. Не съм фаталист, но понякога природата може да се окаже по-силно от човека. Лежах със затворени очи и се вслушвах в дишането на малката ми дъщеричка. Леко се приповдигнах и дълго се вглеждах в милото личице. Беше само на една годинка и един месец. А чертите й вече говореха за твърда воля. Спеше спокойно, с вдигнати ръчички. Само от време на време се усмихваше на сън. Сърцето ми преливаше от нежност към това мъничко същество, което едва ли подозираше, че в това мразовито февруарско утро татко ще замине много далеч, за да се върне едва в късна пролет. Неволно помръднах и събудих съпругата си. Нежната й усмивка поразя носталгията, която вече ме обхващаше.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 се опитах да се измъкна от малката ми дъщеричка. След час с моите близки бяхме на ерогарата. Пътенцето беше в джоба ми. Бях длъжен да го върна след няколко месеца на двете пухкави ръчички. Часът бе 7,15 последни минути на раздела с приятели тълпинисти. Довиждане, скъпи мои! Аз ще се върна. Самолетът излетя за Москва. За последен път зърнах в София. Витуша, покрити с дебел сняг. Тази година зимата показа, че може да бъде и много сурова. Монотонният рефна. Ил 1.8 предразполагаше към размисъл. В главата ми нахлуха хаотично рояк мисли. Не бях напускал близките си и родината за такъв дълъг период от време. Щеше да ми бъде много трудно, но нямаше да бъда сам. Групата ни не бе малка.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 Останах на летище Шераметияво до вечерта, когато трябваше да излетя за Делхи. Мощният тил 6 2 се понесе на 11 000 височина и без каца налетя в продължение на 6 часа. Вече бях в Делхи. Къде остана зимата? Та тук е лято. Навън е 3 4 са. Колко трудно се свиква с тази климатична промяна?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 Още при първото идване миналата година в Непал бях успял отчасти да се запозная с проблемите, които сега ще да изникнат пред мен и Гранчаров. Той не беше идвал тук и по лицето му, опряно в иллюминатора на самолета, усещах неговото вълнение. Изведнъж мислите ми се прекъснаха от бяло видение. На хоризонта бяха Хималайте. Ето ги тези неповторими гиганти, сътворени от природата под южното непалско небе. Някъде в дъното се криеше под бяло облачно бул от хаолагири, а след малко край нас се изниза на чупения дълъг гръб на първопожеланата на Пурна. А тук на преден план се бе извисил дръско с идеалната си пирамида Мачапочаре, свещеният връх, който почти закриваше ема на сло, застинал на позаден план. Напрягах взор в далечината, но напразно. на празно. Търсех зърна Еверест върх над върховете, но той бе някъде по-далеч, на север. Самолетът започна бързо да се снижава, а под нас блестеше вече огряната от утринното слънце долина на Катмандо, цялата изпъстрена с нивички, между които си пробиваха път множество рекички, спускащи се от хималайските крисури. Самолетът направи лек завой и вляво изникна Катмандо. Градът представляваше огромна сива маса от долепени къщи, с... Няколко по-открояващи са улици в новата част. Разбира се... На ерогарата никой не ни очакваше, в Непал нямаме посолство. В Катмандо щяхме да разчитаме на помощта на сътрудниците при Съветското посолство и полското дипломатическо представителство. Веднага след пристигането се свързахме по телефона със Съветското посолство. Отново изживях непринудено вълнение от срещата с познатия от първото ми идване втори секретар Алексей Емолочков. Отседнахме в сравнително спретнатия хотел – Блустар. За днес ни се полагаше малка аклиматизационна почивка, а отутрещ щяхме да започнем работа. Спомням си колко проблеми имахме при първото идване в Непал и за това сега бях решил максимално бързо да се заемем всичко. Най-важно бе уреждането на митническите формалности, за да може още с пристигането на експедицията ни багажът да бъде освободен и без всякакво бавене да се отправим към базовия лагер.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 През тези дни никой не можеше да се оплача от липса на работа по окончателното комплектуване и сортиране на багажа. С и оточнихме и графика на трекинга. Щяхме да тръгнем от Катманду на 3 март. При една среща с Решерма се запознах е нашия офицер за свръска капитанта Кургимире, който ми направи приятно впечатление. Това бе човекът, с когото трябваше да работя през цялата експедиция.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 а на Еверест състава на злополучната експедиция от ФРГ през 1979 година е стигнал до 8450. ма На един март се срещнах с всички шерпи и кухненския персонал, общо 11 души. Заедно с Ердаря проведох дълъг разговор за техните задължения. Останалите шестима шерпи имаха също немалко участие в предишни експедиции, но никой от тях нямаше изкачен 8000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 Една велика дата в едно, три вековната история на България. Днес бе и денят, в който напуснахме Катманду, за да се отправим по дългия път към базовия лагер в подножието на Еверест и Съгласно началния план, целият ни товар и участниците в експедицията трябваше да бъдат прехвърлени с малки едно, шест местни самолети до Лукла, с което щяхме да спестим 13-дневен преход пеша. Поради съображения този вариант не се възприя още у нас. А се наложи организирането на Керван от носачи от селището Ламусанго, разположено на северо-исток от Катманду. До това селище още днес. Щяхме да прехвърлим багажа с две товарни коли, а ние щяхме да пътуваме с автобус. Успях да получа предварителна информация за експедициите. В този момент в Хималайта работеха 33 експедиции от 141 страни, устремени към 35 върха.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 а те не бяха неизчерпаеми. В същото направление с доста носачи вече бе потеглила и япононепалската експедиция към Чо-Ою. И двете експедиции щяха да прехвърлят част от товара си с чартерни самолета до Лукла, а югославската експедиция изцяло щеше да прехвърли багажа си с самолети до Лукла, нейната цел бе да се опита да изкачил ход по южната стена. Ето в каква сложна обстановка трябваше да се придвижим до базовия лагер. Разбира се, Моето желание бе още от Ламусанго да организираме кервана от носачи, които да се умеем да запазим поне до Намче базар. Имайки предвид всичко това, още с пристигането си в Катмандо поставих доста твърдо въпроса на шефа на бюрото Маченей, който ме увери, че ще направи всичко възможно, за да може керванът да бъде готов на 3 март. Вече бе определил четири найци, водачи, които трябваше да наберат кули, носачи от съседните села или от Ламусанго за пренасене на багажа до Намче базар. Найците трябваше заедно с носачите да бъдат в Ламусанго на определената дата. Според традицията по време на тренинга, основната работа пада върху Сердаря, който съвместно с найците и своите шерпи трябва да създава организация за придвижването на кервана. Но въпреки тази традиция и уверенията, които получавах, не смятах да освободя участниците в експедицията от работа и да ги оставя да се движат като туристи от пункт до пункт. Знаех, че най-отговорната работа трябваше да поемем аз и още няколко човека. На първо място това бяха Кънчо Долъпчиев и Димитър Бардарев, които като мои заместници си бяха разпределили задълженията, Кънчо отговаряше за комплектуването на храната, а Митко за екипировката и съоръженията. Иван Костов трябваше да се справя е доста неприятната и отговорна работа на касиер. С моя помощ, той всеки дневно трябваше да се разплаща с носачите да отпуска средства за кухнята, най-вече за купуване на дърва. През последните дни в Катмандо закупихме допълнително някои специфични храни за шерпите, плодове и зеленчуци, включително 200 кг. мандарини. А сега бих искал, преди да потеглим към сърцето на Хималайте, да дам кратко описание на пътя който ни предстоеше да изминем и да разкрия някои основни моменти от тактическия замисъл на изкачването, което ни чакаше. Разстоянието от Ламусанго до базовия лагер е около 200 км, трябваше да го преминем за 20 дни. В първата, равнина част на тренинга се преодоляват няколко превала над 3000 ма и се преминават големи пълноводни реки. След 13 дни планирахме да достигнем Намче Базар административния център на областта на шерпите Соло където щяхме да направим двудневен престой. Тук щяхме да освободим по-голямата част от носечите и да наем Хималайски якове за пренасене на товара до базовия лагер. От Намче Базар, разположен на 3445 мева, се навлиза вече във високата част на Хималайте и се открива пленителна гледка към Еверест, Лохоце.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 Да се маркира пътят с страсьори, да се поставят алуминиеви стълби и да се упават парапети. От ледопада се навлиза спокойния западен циркус, който опира на север в югозападната стена на Еверест и западната стена на Лхоце. Независимо от голямата ширина на циркуса в някой случай свличащите се от Еверест и нупце огромни лавини стигат до средата му. Търсенето на удобен, по безопасен път през ледопада хумбо обикновено трае между 9 и 15 дни.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 Всяко от тях щеше да изпълнява определени задачи, а движението между лагерите трябваше да става по предварителен график. Разбира се, не интензивно щеше да е движението на групата Шерпи. Те са материално заинтересовани от това. За всяко пренасене на товар до съответния лагер, освен договорената дневна заплата, Шерпите получават премия, която в някой случай може да надвиши няколко пъти основната надница. Съгласно правилника товарът,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 В това отношение смятахме да създадем условия за почивка и възстановяване в последния пункт ферича на 4300 ма, до който можеше да се слезе за 6-7, че изграждането на лагер 2 на 6460 ма възнамерявахме да завършим около 4 април. Пътят от лагер 1 към лагер 2 при стабилна снежна покривка обикновено минава почти в основата на стръмните лавиноопасни склонове на върнупце. В горната част се излиза диагонално вляво.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 След изграждането на лагер 2 трябваше да започнем интензивно пренасене на товари от лагер 1 до лагер 2, а в същото време друга група щеше да зарежда лагер 1. Междувременно трябваше да започнем работа по безопасяване на ледената стена на лхоце, която би могла да се премине по два варианта вдясно по лабиринта от висящия ледник и направо по стената. Полския вариант от 1979 година. На място щяхме да определим по кой път ще се насочим. От 6700 до 7350 ма, където щеше да бъде изграден лагер 3, щяхме да се опитаме да опънем по протяжение на стената непрекъснат единичен парапет на специални алуминиеви клинове. Това обезопасяване е необходимо, тъй като при обилен снеговалеж склонът става лавиноопасен. Възнамерявахме да изградим лагер 3 в периода 16-20 април. В него трябваше да се прехвърлят около 150 кг товари,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 за да може да се направи паралел между замисъла, залегнал в тактическия ни план и действителността. Ми най-малко не се заблуждавах сега, в тези последни часове, преди да потеглим към върха, че всичко щеше да стане поноти, точно така, както предварително го бяхме замислили. Уверен бях, че като ръководител съм предвидел повечето неща и ми се искаше да вярвам, че всичко щеше да бъде направено така, както сме го планирали. И все пак,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 за да подредим по номера всички кашони. Контейнерите с личния багаж на повечето от участниците се оказаха доста леки и трябваше да ги допълним до 30 кг с консерви за базовия лагер. Готвачът дава със своите трима помощници веднага организира кухнята и след дълго вече пиехме първия си експедиционен чай. Тревожеше ме въпросът за носачите. Бяха пристигнали само около половината от предвидените хора.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 Че ние сме ангажирали камиона и че той е претоварен. Наложи се да потеглим заедно по живописния път, изпъстрен с множество остри и опасни завой. Често камионът просто надничаше над някоя пропаст, а на нас ни спираше дъхът. Потъмно достигнахме се Морит, където разтоварихме багажа. Тук щяхме да изчакаме кервана. Още към 21 часа по край нас минаха първите носачи с кухненското оборудване които при всеки преход избързваха, за да могат по-рано да пристигнат и да приготвят храната за нас и шерпите. Отгоре се връщаха доста носачи, които успяхме да наемем за нашия керван, но независимо от това за 10 товара все още нямаше носачи. Бях принуден отново да наема една кола, която още същия ден да. Замине с двама от шерпите за кирахтичаб следващия пункт, в който щяхме да пристигнем утре. Не ни оставаше нищо друго. Освен да продължим с на до живописната рекичка над Саурке, където щяхме да пренощуваме. Тук за пръв път тупанахме палатки, но мнозина все още предпочитаха да спят на открито. Всяко утро, преди още да сме се измъкнали от чувалите, някой от еки чамбоите ни доразбуждаше и ни поднасяше горещ чай, а едва покъсно правехме стабилна закуска. Още от първия ден на трекинга се стараех да разпределям членовете на експедицията между групите носачи.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 докато за вечеря си варяха картофи. На четвъртия ден, преди да започнем да се изкачваме към Кабре, пресякохме първата голяма река Бехотекоси по стабилен въжен мост. Вечерта чествахме 29-я рожден ден на Тошко Лазаров стана, който бяхме опънали край Ярса. Следващия ден ни предложи изкачване на един превал от 2500 му от тук за пръв път зърнахме в далечината на север за снежените върхове на Хималайте.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 Че сердарят Ангпурба във всички случаи му гласуваше много голямо доверие. До този момент сердарят добре организираше шерпите, но по-важно бе това да продължи и след установяването ни на базовия лагер. Преминахме пълноводната река Си и Крик Хола по фантастичен висящ мост. Тук висотомерът ми отчете 1500 м вдясно, високо по серпентините на стръмната пътека буквално бяха накацали носачите.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 Откъдето много полезно щяхме да попълваме при необходимост състава на кервана. Днес преминахме първия превал на 3500 височина и усетихме също първия лек хималайски сняг. Остановихме се на бивък в околностите на живописното село Джумбеси край пенлива рекичка. Имах отново опасения да не би и тук част от товара да изостане, но капитан Гимире убедително ми заяви, че проблеми с носачите няма да има. Имаше нещо обаче,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 Междувременно гимира се държеше доста сърдечно и непринудено с мен и всички останали участници в нашата експедиция и се стараеше да изглажда и най-дребните възникнали конфликти между носачите и шерпите. Днес бе 11 март, деветия ден от нашия тренинг и рожден ден на съпругата ми. Мъчно ми бе, че не сме заедно, но знаех, че тя дава всичко от себе си за нашата Силвия. Валеше проливен дъжд. Пресекохме превалът до на 3000 мфи, за от дъжда, се спуснахме в Снунтале. Времето започна доста често да се разваля и много ме без страх да не се получи колебание и дезорганизиране сред носачите. Бяхме взели голямо руло найлоново фолио, което възнамерявахме да нарежем за носачите, но за съжаление то остана с товара в сеете. Тази вечер бяхме принудени от лошото време да спим в палатките.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 Оставаше ни още един ден до края на първия етап от рикинга, а доста ме безпокоеше организирането на втория керван до базовия лагер. Проведох сериозен разговор с Пурба и Гимире, като се договорихме, че утре ще останем в Намче базар, където ще освободим всички носачи и ще сформираме нов керван от якови носачи, които сер Даръч ще осигури от родното си село Кунджунг. Най-после край на този преход. Пред нас бе Намче базар.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 Те достигаха лагера, хвърляха товара и веднага се втурваха към някоя барака или навес, където, скупчени един до друг, за да им. Бъде по-топло, щяха да дочакат утрото и да получат възнаграждението си от сердаря. Всички се приютихме на дървените нарове в Шерпахотела. Тревожеше ме до известна степен обстоятелството, че днес 80 носачи не успяха да достигнат намче базар поради лошото време. Предстояха ни няколко дни почивка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 водеща към Еверест и Лхоце. Първият етап от трекинга ни бе завършен. Цели 13 дни се придвижвахме по долини и хребети и изминахме повече от 150 километра. Първоначално се стараех да запомням всеки преход, но твърде монотонно се повтаряше всичко и в съзнанието ми са останали само най-вълнуващите моменти. Ето ни вече на входа на истинските Хималай. Само 4 дни път ни деляха от базовия лагер. Но за сега бяхме в Намче базар и трябваше за два дни да организираме втория керван. Тази сутрин носачите се раздвижиха рано. Все още имаха уморен вид от вчерашния непредвиден сняг, когато достъпо измръзнаха боси в снега. Те сега стояха скупчени около палатката на Сердаря отново с боси крака, очаквайки търпеливо реда си, за да получат дългоочакваното възнаграждение. Долу... Предимно в джурсале бяха останали над 80 носачи. Рано сутринта изпратих там методи Савов и Нас Кулъмбов, за да окажат помощ, ако е необходимо, а останалите момчета незабавно започнаха да подреждат багажа, който вчера в снежната виелица бе нахвърлян по цялата поляна. Най-важното в момента беше да установим дали всичко е на лице по описите, като знаехме какъв е керванът на огнян белджийски. Небелеко сред стотиците кашони да намериш тъкмо този,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 че ще успеем навреме време да намерим якове водачи и носачи от неговото село Кунджунг, което отстоеше на 2 часа път от Намче базар. Разбирах, че това е най-добрият вариант, тъй като сер Дарят отлично познава своите хора, и се надявах в това отношение действително проблемите ни да бъдат помалки. За размера на възнаграждението се бяхме уточнили предварително. През последните етапи на трекинга силно впечатление ми направи фактът,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 Аз му вярвах и знаех, че отчасти има право, пък и самите шерпи не биха тръгнали, ако липсваха такива стълби. Допусках, без да бъда напълно уверен, предварително не се знаеше в какво състояние Еледопадат през този сезон, че в Айсфула са погребани стотици такива стълби и все ще намерим някои, които ще бъдат ремонтирани и използвани от експедицията. Като начало трябваше да имаме минимум 10 стълби. Част от тях вероятно щяхме да открием вцепнатините. Но поне два комплекта бе необходимо да купим. Стълбите трябваше да бъдат широки, алуминиеви, позволяващи преминаването над пукнатини с ширина 6-8 минути. А такива цъпнатини неминуемо щяха да ни се изпречат, особено в горната част на ледопада, където той е най-внушителен. Сърдарят отлично разбираше нашето затруднение и пое ангажимента да ни набави стълби, но поиска баснословна цена. Затова реших на следващия ден в Кунджунг сам да разузная и да потърся стълби. През този ден някои от шерпите започнаха да настояват пред Сердаря да им бъде раздадена височинната екипировка. Аз бях категорично против тя да се раздаде на този етап, тъй като добре знаех, че още утре екипировката ще се появи на рафтовете на десетината магазинчета за оказионна алпийска екипировка и съоръжения в Намче базар, а шерпите щеяха да участват със старата си екипировка от други експедиции. Рано на другата сутрин двамата с сердария се поехме стръмната пътека към неговото село. Височината бе 3400 м, а Кунджунг е разположен на 4000 м. С голяма лекота пурба вървеше напред с ситни котешки стъпки и леко приведен. По израза на лицето и подишането му не забелязах никакви признаци на умора, докато аз чувствах, че не съм в синхрон с неговия темп. Стараех се обаче да не изоставам.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 на която при хубаво време кацат шестместните швейцарски самолетчета пилатус Портер. Ето и сега, преди минута кацна едно, от което си сипаха група японски туристи, посрещнати от усмихнатите любезни служители на японския хотел Еверестю, закатан на хребета. Забелязах, че на един от туристите веднага бе надената маска, а зад него тръгна придружител, който на специален самар носеше две кислородни бутилки. Японският хотел е построен преди няколко години на 4100 хиляди в неговите клиенти са предимно богати туристи от цял свят, които пристигат само за едно денонощие. Това тяхно удоволствие струва 300 долара. За пръв път се качвав до хотела, от който се откриваше изумително красива гледка към купола на Еверест, дългия гребен на Нупце и южната стена на Лхоце. Вълнението ми изведнъж нарасна.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 които той бе така любезен да ни спрати съгласно нашата оговорка. Успокой се, че бе още рано да се придвижи кореспонденцията от България, но за сметка на това може би след дендва ще пуснем тази турба обратно, пълна с наши писма. Ето и Кумджунг. Приятна гледка представляваше котловинката, заобиколена от остри, много високи върхове, в основата на която се намираше селцето. Той имаше не повече от 150 къщи които се различаваха една от друга само по цвят. Обикновено шерфските къщи са на два етажа, като долният етаж се ползува за животните и като склад за храна и дърва. По вътрешна дървена стълба се излиза по втория етаж, на който най-често има една единствена широка стая с малки прозорци. От едната страна е огнището, което е без комин. Пошекът изпълва стаята, като бавно се изцежда между пролуките на дървения покрив, застлан с тънки. Каменни плочи вместо керамиди. Домът на Пурба напълно съответстваше на това описание и само небесносиният свят, в който наскоро Бебо Едисан го открояваше сред останалите къщи. Предполагах, че в дома му ни очакват, тъй като още вечерта по един як бе изпратил храна, закупена може би от Катманду, за своето семейство. Това бе храната, необходима, докато той отсъства.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 Той е разположено в котловинка с формата на подкова. Мисля, че в селото няма повече от 200 къщи. Има поща и два шерпахотела. хотела. От двете страни на стръмната централна уличка се гиздят десетина магазинчета за алпийска екипировка. Тук може да се закупи всичко, но цените са високи. В един от шерпа с момчетата си позволихме да изпием по една бира преди тръгване. Когато се прибрахме в лагера,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 Вероятно той им имаше доверие, другое, че не би могло да бъде. Ама Даблам. Шерпахотела оставихме седем товара храна, необходима за обратния път. Едва днес Стефан успя да установи радиовръзка с Тория Керван, в който бяха огням Белджийски и Емануил Деянов. Тази вечер те ще да пристигнат в Пекдин. Отново се оказа,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 които еднакво добре и сигурно се придвижват по различни маршрути с темп, който затрудняваше да ги следваме. Близо до Намче, след първия завой от дясно на шеметната квисура, в която си бе пробила пътра в кози, изникнаха като снежни гъби красивите върховета Мсерко 6608 м и Кангтега 6800 ма, а след още един завой на пътеката блесна ледената пирамида на Мадаблам 6856 м. ХИМАЛАЙСКИЯ МАТЕРХОРН Преходът бе сравнително кратък. След три часа вече опъвахме палатките на полянката пред манастира Тянгбоче, разположен на 3900 м много красива местност. Останах крайно задачен, когато видях, че флагера не е стоварен нито един кашун. Всичко бе пръснато из района в местата, където водачите и носачите се готвеха да прекарат нощта. Това естествено създаде немалко затруднения, докато открием варелите с личния си багаж и кашоните с храната. Оттук успяхме да купим още една корейска стълба и запазен комплект стълби от испанската експедиция на Лхоце през 1980 година. Времето се влуши. Непрекъснато валеше сняг.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 преди да се отправим за базовия лагер. Днешният преход бе сравнително лек, но може би от непрекъснато увеличаващата се височина групата ни се поразкъса. Пътечката след манастира се. Провираше сред красиви полянки и китни оазиси от мури и борове. след дълго тя се доближи до реката и през висящ мост над 6 метровия каньон се прехвърлихме за последен път на Левия бряг. Достигнахме пънгбоче последното по-голямо селище по нашия път нагоре. След час се разделихме с тази долина, която води към склоновете на южната стена на Лхоце. Оттук завихме рязко наляво и след дълго достигнахме Фериче, малко каменно сълце от на къщи. Във всяка от тях човек би могъл да намери подслони храна, състояща се предимно от чай, ориз и варени картофи.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 Освен това смятах тук да останат две-тире-три дни тези от хората, които по-бавно се аклиматизираха. По мнение на лекаря обаче, решихме това да стане в следващия пункт, Лубудже, където щяхме да пристигнем утре. Отново заваля сняг. Палатките бяха мокри още от предишната нощ и само топлите чували. Канч създаваха известен уют. Днес бе 22 март, първа пролет сред снежните върхове на Хималайте. В днешния преход достигнахме Лобудже, 4900 мава, състоящо се от три каменни шерпски къщи, в които човек може да намери подслон. Над тях се вижда красива постройка, ново спретнато тристайно хотелче, поддържано от Сагармата парк. Тук бе доста студено, а трябваше до късно да чакаме яковете, натоварени с палатките. За утрешния ден ни предстоеше последният преход до базовия лагер. Заедно с лекаря направихме график за етапното качване на отделните групи съобразно височинната поносимост и здравното състояние на всички. Утре с кервана до базовия лагер заедно с мен, щяха да тръгнат още 8 души Митко Бардарев, Методи Савов, Запрян Хорозов, Красимир Тасев, Кънчо Матеев, Тошко Лазаров, Людмил Янков и радистът Стефан Калоянов. За последния доста се двумих, преди да го включа в тази група. Но желаях да изпробвам по-скоро радиовръзката между базовия лагер и Лобудже. А освен това, Стефан до този момент се климатизираше. Добре. Имах известни безпокойства за състоянието на жени Христов и Сашо Пеев, но тяхното тръгване щеше да бъде разрешено от лекаря през някои от следващите дни. Последна вечер на Размисъл утре започваше истинската част на експедицията. Южната стена на Лхоце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 Доста ме безпокоеше състоянието на шерпите. През този ден всички се чувстваха недобре, особено сърдат, който дори не пожела да излезе от палатката. А ни предстоеше толкова много работа. Новият ден започна в 6 часа и 30 минути с споздрава на кичамбоя, който сдимящ чайни кубикули всички палатки. Хубаво е сутрин някой да прояви грижа и внимание към теб. Навън бе доста студено.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 След закуската се заехме с трудната задача да класифицираме багажа на пет отделни купчини, екипировка, съоръжения, храна, медикаменти и личен багаж. Особено бяхме затруднени от това, че още София, когато ги затваряхме, направихме доста комбинирани кашони с екипировка и храна, за да достигнем желаните 30 кг за кашун. Сега всички кашони трябваше да се отварят и разделят.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 че той е много важна фигура и за да няма недоразумение между нас, се хибите и шерпите, правех доста компромиси с него. Усещах обаче, че това няма да трае дълго време. За разлика от първите хималайски експедиции, в последно време в тях е включена още една, непомалко важна фигура от Сердаря, това е офицерът за връзка. Той е представител на правителството на Непал и най-често от армията или полицията,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 Но само по отношение на разпределението на храната и съоръженията и тяхното отправяне към височинните лагери. Изборът дойде съвсем спонтанно. По свое собствено желание като началник на базовия лагер, щеше да остане Иван Костов. Зарадвах се много и бях сигурен, че той ще бъде удовлетворен, като се заеме с един такъв нелек проблем. Към 16 часа пристигна керванът на огнян Белджийски. С него бяха Кънчо Лъпчиев и Нас Коламбов. А по-късно дойдоха Евгени Христов и Руси Дженев. В Лобуджа бе останал само Емануил Деянов, понеже не се чувствал добре. Навярно утре и той щеше да се качи в базовия лагер. През този ден всички изживяхме един вълнуващ миг на едно нуламетровата мачта за радиостанцията. Издигнахме знамената на България и на Непал.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 Бях напълно обеден в ползата от едно предварително, неангажирано разузнаване, което във всички случаи се прави от експедициите. За мен най-важно бе да добия представа не само за техническите трудности на изфола, а най-вече за неговата пропускателна способност. Не трябваше да се забравя, че в момента разполагахме само с седем стълби цифра, която изобщо не вдъхваше оптимизъм. Ако разберяхме, че изфолът не може нищо да ни предложи, или пък се окажеше доста насечен от пукнатини през този сезон, щеше да се наложи по най-бързия начин да се търсят и доставят още стълби. Но за това ще да бъдат необходими около 10 дни. Признавам, че доста се вълнувах пред тази предстояща среща с исфола, по който миналата година цели 15 дни ни стекоха очите, но тъй като не получихме разрешение от Министерството на туризма на Непал, трябваше да го напуснем с методи, без да се запознаем с него.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 Вдигнах методи и се отправих към палатката на Сердаря. Той ме посрещна буден и оклончиво каза, че точно тази сутрин не чувствува необходимата кондиция. Нареди да дойдат Анг Пасанг Малкия и Пемба. Бях изненадан от неговото решение, но то не можеше да ме разколебае, независимо, че особено много разчитах на Пурба да ни помогне при преминаването на извола, тъй като той го бе минавал многократно и в двете посоки. Още от мъндо бях чул за Пурба, че е между най-добрите познавачи на изфола. Нямаше какво да се прави. Съгласих се с неговото предложение и го ставих да почива в палатката. Двамата шерпи се приготвяха доста мудно и едва към 9 часа четиримата се отправихме към изфола. Рано тази сутрин бе навалял малко сняк, който ни създаваше известни неприятности, тъй като непрекъснато се набиваше под котките. Вървяхме през долната лека част на извола, която е без цепнатини. През този участък не срещнахме особени технически трудности. Без да се обвързваме, само за 40 минути успяхме да го преминам. Наслед дълго наклонът пред нас се увеличи и започнаха да се виждат първите цепнатини. Тогава реших, че е настъпил момента да се обвържем и четиримата свъжето, което носехме. Бях безкрайно изненадан когато двамата шерпи не пожелаха да бъдат в обща свръзка с нас, а поискаха да срежем 40 нула метровото въже на две части, като предоставим едната на тях за самостоятелно обвързване. Бяхме вече в две свръзки, вързахме котките на краката си и предложих на шерпите да тръгнат първи, позовавайки се на факта, че те прекрасно познават и сфола, но двамата най-категорично отказаха и пожелаха да се движат след нас. След отказа на Сердария възлагах известни надежди на Пасанги Пемба, които в други експедиции бяха опознали в детайли най-възловите места на Исфола, и сега, в този момент, просто не знаех какво да мисля. Бях объркан и безкрайно ядосан от възникналата ситуация. Без много да му мислим, двамата се методис. Бърз темп тръгнахме нагоре, а шерпите незабавно се отправиха последите ни. Помня, че през цялото време водех.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 Времето бе хубаво, но доста студено. Студът е най-желаният тук, на ледопада, за да не се получи раздвижване на огромните ледени маси, надвиснали над нас. До този момент знаех, че сме успели да налучкаме най-вярната посока, което при мащабите на огромния айсфол е много трудно съществимо. На моменти застивахме от тътена на огромните ледопади, свличащи се от склона на нупце и от превала Лхула, към Еверест. Тук все още бяхме в безопасност, но до кога ли? Скоро цепнатините. Понамаляха и навлезохме в огромен лабиринт от застрашително надвиснали сераци. Вдясно се очертаваше логично проходно място между две големи ледени кули. Разчитах на здравото време, пък и вече два часа се движехме и все още не бяхме чули грох от поисфола. Не забелязах нещо да се отцепвало, в тази част минахме. Но горе веднага навлезохме в слабо очертан олей, препречен от много цепнатини, повечето от които бяха задръстени следени от лумъци. Друг път нямаше. Явно бе, че само от тук можем да се измъкнем нагоре. Отново усещахме затруднения в движението си по ледените от лумъци поради наскоро навалялия сняг. Забелязах вляво и вдясно от нашия път изпокъсани въжета, забити клинове и забравени стълби, които за съжаление бяха добили неузнаваем вид от деформацията на движещия се ледопад и едва ли бихме могли да ги използваме. Висотомерът ми отчете 5600, но попаднахме на доста запазена стълба и с известно усилие успяхме да откопаем. Най-после Айсфолът леко полегна. Пред ни се откри неговата сравнително равна централна част в горния леден пояс, който като крепост се издигаше на входа на Западния циркус. Очертаваха се големите трудности, които ни очакваха там, горе. А за сега бих казал, че изфолът бе твърде приятен. На това място забелязах пред нас двуметрова цепнатина. Над нея като струна бе опанат въжен парапет, на който бе овиснала единична стълба, но непосредствено над цепнатината. Находката ни зарадва. За да използуваме обаче, трябваше да освободим от парапета. А това не бе никак лесно. Започнах да обхождам цепнатината отляво. На едно място открих, че бих могъл да се прехвърля от другата страна, но може да се върна по обратния път само ако успеех да достигна стълбата, да освободя от въжето и да поставя сигурно укрепена на това място. Методи предложи да опита да освободи парапета от нашия край. Тогава от другата страна бих могъл съвсем лесно да изтегля стълбата. Изчаках го да свърши тази операция. Методи започна да откопава въжето след окопа. след дълго извика, че той е фиксирано на голям лопатообразен снежен клин. В следващия миг видях как въжето се освободи, а клинът за щастие, мина със свистене на сантиметри от лицето на методи и прелетя на другата страна. Оказа се, че въжето е било много натегнато. Явно то е било поставено наскоро за да може до такава степен да запази еластичните си качества. Прехвърлих се през цепнатината и без особен труд освободих стълбата. Поставиха през ледената пропаст, без да укрепвам, тъй като не носехме фирнови клинове. От това място забелязах, че на следващата цепнатина има въже, фиксирано само в единия си край, а отдолу се подаваше крайче от друга стълба. Методи ме осигури добре и така изтеглих и тази стълба, която се оказа здрава. Вероятно и тя бе от японската експедиция, тъй като подобни стълби с гредова конструкция и кръгъл профил на материала носеха и нашите съседи на базовия лагер. Височината бе 5700 реших, че за днес достатъчно поработихме. Поехме след малко обратния път. Всички в лагера ни посрещнаха с радост и в надпревара ни разпитваха за спецификата на пътя.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 които еднакво биха работили и живели с всеки, с когото ги поставиш в една група съобразно целта, която стои пред нас. И за това ми се струваше, че при нашата експедиция и трудния връх, който ни предстоеше да изкачим, това не бе най-правилното. Решение Много мислих по този въпрос и сега, когато ни предстоеше да тръгнем нагоре. Реших да запазя първоначалната схема по групи,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 Имах становище първата група да поема аз, а за останалите две се спрях на Кънчо Лапчиев и Огнян Белджийски. В първата група включих Методи Савов, Митко Бардарев, Тошко Лазаров и Кънчу Матеев. Във втората група, тази на Кънчо Лапчиев изборът ми се спря върху Слави Дърменджиев, Дойчин Василев и Красимир Тасев, а в групата на Огнян бяха Еммануил Деянов, Хорозов, Людмил Янков. Жени Христов и Руси Дженев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 Какъв бе замисълът за изграждане на лагер 1? Утре и трите групи трябваше да тръгнат през изфола. Задача на нашата първа група бе да продължи до оборудването с стълби на пътя от 5700 ма нагоре, от мястото, до което стигнахме с методи, и при възможност да достигне района, в който искахме да разположим лагер 1. Там щяхме да изнесем две палатки. Непосредствено след нас щеше да се движи групата на Кънчудо Лапчиев. Която трябваше да изнесе стълби, въжета и клинове до 5700 м. Част от този инвентар ние щяхме да поемем и изнесем за обезопасяване на пътя към лагер 1. Групата на огнян бълджийски трябваше напълно да, да оборудва със стълби и парапети участъка до 5700 м. същия ден. Втора и трета група трябваше да се върнат в базовия лагер. Това важаше и за моята група при положение, че не успеем да достигнем лагер 1. И така, Бяхме пред прага на нашето настъпление към върха. Колко ли време щеше да ни отнеме то? Осъзателно се чувстваше готовността на всички да понесат всякакви трудности. За съжаление и този път Шерпите и сердарят не споделиха нашето вълнение. Утре те нямаше да тръгнат с нас. Намериха оправдание в котките, които не били оборудвани както трябва. Сърдарят слезе до Конджунг, за да намери закопчилки.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 Който бе останал за винаги в ледените цепнатини. Последни приготовления и последни вълнения, запечатани в писмата до нашите близки, които изпратихме за родината. Ледения Хаусна Айсфола Към лагер едно. 28-31 март. Успех. Днес, 28 март. Късно вечерта нашата група достигна района на лагер едно, 6050. -ма.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 която вероятно подготвяше стълба за първата по-голяма цепнатина, а ние напредвахме и тръпнехме в очакване на изненадите, които Айсфолът можеше да ни предложи. Кратка почивка на първата стълба Някъде под нас се изгуби свръзката на тримата, а ние смитко поехме отново напред. Отляво продължаваше парапетът, от който снехме с методи стълбата от зимния японски път. С лекота си изкатерих на една ледена кула. От тази височина получих просторна погледа и ми стана ясно, че не бихме могли да следваме японския маршрут. Беше необходимо да търсим нов път понадясно, пресилно разорано от ледени блокове поле, криещо коварни цепнатини. Смитко взехме на рамо по една от намерените стълби и навлезохме в това минно поле. Движахме се сравнително близко един до друг, защото на по-дълго разстояние въжето се заклещваше между ледените блокове. Много се радвах на отличната форма на Митко през този ден. Той се справяше великолепно с терена и височината. Скоро над нас спадна сянка. Това бе първият от весен 2.0 метров леден прак, който ни преграждаше пътя. Още отдолу бях забелязал едно местенце, откъдето мислех, че ще успеем да се справим с тази ледена бариера. Очакванията ми се оправдаха.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 Едва сега реално почувствах, че това, което ни предстоеше по-нагоре, нямаше да бъде никак лесно и че тъкмо от тук започваше истинският ад на извола. Нямаше време за губене. Някъде под нас забелязах, че се придвижват уверено и останалите трима от групата. На първата цъпнатина веднага открих японската стълба, за която беше необходимо минимално до да укрепване. След нея се изкатерих по едно нула метрова стеничка, в чийто горен край се бе вкопал двоен парапет. Той се прехвърляше през голяма цепнатина, накрая на която се люлееше алуминиев мост от 4 сегмента. Това откритие ме зарадва, но този мост, поне за сега, нямаше да ни е нужен. Реших да обходя цепнатината погребена надясно и да се прехвърля от другата страна. Само, че тук пътят бе преграден от голям леден ров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 Че е на италианската експедиция от миналата година за Еверест. Тук открихме две сгънати палатки с натрошени рейки, които не можехме да използваме. Имаше и три рола въжета по стома, няколко постълки и кухненска посуда. Времето бе доста напреднало, но все още имахме няколко часа на разположение. Тревожих се за останалите трима от групата ни, които все още не виждах надолу и с лабиринта на тази бариера. По висотомера определих. Че ни остават не повече от 130 ма, чувствахме, че тук някъде горе по леда трябва да е мястото на лагер едно. Над нас бе още една ледена бариера, която бе доста висока, към 50-60 минути, къде ли бе пътят? Отговорът дойде много скоро. Току-над самата площадка стърчеше право нагоре едно тире 1 2 метрова стълба от 6. Сегмента, чиято конструкция показваше, че е от зимната японска експедиция.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 Напът към лагер едно. Трудна задача. Почти не вярвах, че ще успеем. Когато отрязах горния край на въжето, стълбата с вистене се преметна надолу. Сега предстоеше най-трудното да изтеглим право нагоре. Нямахме френски ключове, за да я разглобим. Единствено възможно бе да опитаме компактно да я привържем към стената. Отгоре застана митко и започна да изтегля стълбата, аз правех неимоверни усилия да избутам и придържам в долния и край. Накрая с последни усилия, а изправихме до стената. Едва сега почувствувах огромната умора, която започна да ме притиска. Стояхме на площадката и мислехме може би едно и също да тръгваме надолу. Тази мисъл се подхранваше и от факта, че отримата тримата зад нас нямаше никакъв сигнал. А над нас пътят бе открит.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 С общи усилия успяхме да опънем нашата палатка, трапец, в която тримата се приютиха. В тясната мокра италианска палатка смитко ни бе доста трудно и наудобно, но това не бе пречка на няколко пъти да припалваме примуса, за да си приготвяме храна и течности. Бе студена нощ, първата ни нощ на 6050 ма в Хималайте. Лагер едно 6050 ма. На следния ден изчакахме...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 Че й огънят на шерпите вече дими и те се суетят около него. Вчера те все още не мислеха да тръгват, но явно бяха променили своето решение. И наистина всички шерпи заедно с Ердаря се готвеха да тръгнат към лагер едно. Набързо им разпределиха товар по 20 кг, който трябваше да качат до лагера. Денят бе топъл и много се безпоколях до момента, в който най-после. В 15 часа по радиостанцията се обади Кънчо Лапчиев, че всички благополучно са пристигнали в лагер дно. Той съобщи, че шерпите искат да се върнат още същия ден обратно в базовия лагер. Днес, като ги наблюдавах по айсфолу, установих, че бързо и уверено вървяха през него с големия товар. Към 17 часа и 30 минути шерпите пристигнаха в базовия лагер изморени, но доволни, че са свършили работата си. Аз им се радвах и забравих за седмицата на тяхното бездействие. Днес те наистина показаха, че са у дома си. Малко по-късно Пурба по сподели с мен, че сега Исфолът е станал много по-труден и по-опасен от предишните години, в които той го е преминавал с други експедиции. Това ме наведа на мисълта, че не трябва нито за миг да забравям за изненадите, които айсфолът би могъл да ни поднесе. Днес бе последният ден от месец Март.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 От лагер едно по радиостанцията се обади Кънчо до Лапчиев, че вече се готвят да слизат обратно. Третата група под ръководството на огнян Бълджийски вече напредваше в първата част на ледопада на път за лагер едно. Към лагер едно поискаха да се изкачат и четирима шерпи с товари, а двама от тях щяха да работят по укрепването на пътя през извола. Без много да се суетят, те качиха върху самарите си два товара храна по 20 кг и 8 височини палатки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 Храната за височинните лагери, която в мое отсъствие трябваше да започне да се качва към лагер едно. Още от България бяхме опаковали 24 кашона около 700 кг височинна храна в три порциона за 6 души, повтарящи се за всеки кашон. Преди няколко дни, когато отворихме кашоните, установихме, че поради меките упаковки на меда и конфитюра вътре всичко е станало на каша. Тази храна би била твърде много, ако се качи нагоре. Решихме за всеки лагер поотделно да се комплектуват кашони, допълнени с храна по желание на момчетата. С тази задача трябваше да се заеме още утре групата на Кънчо. Навън валеше сняг. Натрупа към 10 см мрачна прогноза за утре. Последен сеанс с огнян от лагер 1. Чувах възбудения му глас. Всичко е наред, а утре ви очакваме при нас, под сянката на Еверест. Едно 10 април. Посрещна ни студено, мразовито утро. Навън бе минус 2 нулъс. Съвсем рано бе, не бе приятно да се напуска топлинката на палатката, но нямаше как. Чакаше ни доста работа. Този път групата ни бе попълнена от сердаря Ангпурба, което определено ме радваше. Откровено казано, възлагах му големи надежди за преминаването на изфола, но до тук те се оказаха на празни.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 Имаше и навети снежни преспи, които скриваха от погледа ни по-малките цепнатини. Загубихме доста сили и време, за да сундираме след пътя пред нас. По новия алуминиев мост навлезохме в яда на изфола. На първия ров бе поставена една от немските стълби, а испанският комплект сигурно бе изнесен някъде по-нагоре. Ето ни отново в гънките на втория ров, който съвсем сполучливо бяхме нарекли втора атомна. Над главите ни изведнъж дочу гласове това бе групата на огнян, която се спускаше. Минахме големия проход. Веднага след това ги видях и петимата бяха накацали от другата страна на Рова. Жени се провикваше наясно, но с да разбера, че пътят за преминаване през Рова на това място бил станал много несигурен и опасен. Предложих на Пурба да заобиколим по-голямата ледена кула от дясно. Той, макар и неохотно,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 Изведнъж с един дълъг скок се озовах на другата страна. С нескрита гордост констатирах, че съм доволен от себе си, но какво щеше да стане спорба? Ето го и него припълзе към края на цепнатината, но вероятно реши, че този скок е крайно рискуван при неговия ръст. Върна се и мина по нашия стар път. В 11 часа стигнахме до лагередно. Времето ни бе рекордно само 3 часа.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 в което вече непрекъснато и приятно боботеха два примуса. Радиостанцията работеше безотказно. В сенса в 18 часа Иван Косто съобщи, че утре към лагера нощ излязат петима шерпи с храна и един товар кислород. После и четиримата се унесохме в приятния шум на примусите, всеки със своите мисли, надежди. Не след дълго сънятни обори. Късно през нощта се събудихме от поривите на вятъра.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 Първата, входна част на западния циркус бе почти равна и безопасна, ако не се смятат стръмните склонове на Еверест и Нупце, по които имаше огромни висящи ледници, готови всеки момент да тръгнат към нас. За сега нямаше нищо безпокоително и ние бавно навлизахме в тази толкова бяла и тиха долина, разпростряла се на 5 километра пред нас. В тази част се. Придържахме плътно до склоновете на Нупце, за да избегнем цепнатините. Средната част, която се издигаше като прак пред нас, бяхме принудени да избираме пъти си поналяво. Скоро той бе преграден от огромна цепнатина, която решихме да обходим отляво. С около 5.00 метров траверс почти се доближихме до склоновете на Еверест, където открихме логично проходно място. Скоро се озовахме в същинския циркус, огромно бяло поле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 че в този район не една експедиция бе построявала своя лагер. Скоро сред отлумъците открихме полуразрушена палатка «Каримур», която може би щяхме да използуваме. Пурба поиска веднага да се върне в лагер едно. Не му се сърдех, той днес ми помогна много, пък и това е тяхна система много-много да не се задържат по височинните лагери. след дълго заедно с Тошко и Кънчо Матеев опънахме две палатки, с му.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 че утре никой от двете групи нямаше да тръгне към лагер едно, за да изнесе товари, съгласно плана ни. Групата на Кънчудо Лъпчиев щеше да излезе по извола, за да направи опит да възстанови пътя в района на. Срутването. През цялата нощ вятърът не престана да беснее. Сутринта малко поутихна и при първите слънчеви лъчи, които изплуваха над нас от Еверест, всички потеглихме надолу към лагер едно. Тук заварихме пурба,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 Ясно ми бе, че това не ще реши проблема, пък и някой може би все още не разбираха, че изфолът е с по-други измерения. Казаха ми, че кънчо до си е контузил крака и е някъде по-надолу. Стошко се захванахме веднага за работа. Задачата бе трудна, трябваше да се преодолее 7 метров процеп, който в другия край опираше в едно нула метрова ледена стена. Към испанския комплект вързахме и японската стълба, но се оказа къса. Към нея прикрепихме и един деформиран сегмент, който стърчеше наблизо. Той точно се закрепи с болтове към японската стълба. От другата страна методи хвърли въже, на което привързахме края на дългата вече към девет стълба, и той започна да изтегля. Прикрепи я с два клина в горния край на стеничката. Когато методи се опита да премине по нея, последният сегмент се щупи и той увисна на въжето над заиналата цепнатина. Стълбата придоби гобразна форма. След още едно допълнително укрепване преминах от другата страна. по в началото на големия мост срещнах Кънчодо Лапчиев, Слави и Людмил, от които взех няколко писма за нас и запъплих обратно нагоре. Заедно с Тошко се прибрахме в лагер едно. Тук Митко и Кънчо Матеев доста се бяха обезпокоили за нас. В последния сеанс с базовия лагер Стевчо ни пусна любими песни за лека нощ. Утре отново. Щяхме да се качим до лагер две, за да изнесем храна и съоръжения. От нестихващия цяла нощ вятър спахне спокойно. Снегът, който се промъкваше отдолу под процепа на палатката, постепенно ни засипваше. На сутринта цялото преддверие бе наблъскано със сняг и бе доста неприятно, докато се оправим в тази каша.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 Докато кислородът щяхме да изтеглим по-късно. Но в същото време доста се безпоколях за този кислород. Оставен на толкова опасно място при едно срутване, той би изчезнал завинаги, а нашите запаси бяха твърдо ограничени. Свързах се отново с е, базата и поговорих с Иван Костов, който на всяка цена трябваше да склони и шерпите утре отново да минат през изфола и да изкачат кислорода. Флагър едно, докато ледопадът не се е раздвижил отново.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 Съседната палатка, където се бяха настанили Митко и Канчо Матеев, също кипеше работа. Какво ли не опитвахме за ядене, бульон, компот, фасул, пържени яйца, напрах, шумка? Не забравихме и една котия шкембе чурба. Завършихме с чай и кафе, преди да потънем в топлите чували. Палатката бе доста топла. Държахме входа отворен. Навън бе бяла нощ. Вятърът отново ни споходи. От циркуса нагоре паплеше мъгла, която за кратко време ни обгърна в своята мощна прегръдка. Цяла нощ вятърът ни притискаше в палатките. Така свира посвиреше, че не ни остави да мигнам. Целите бяхме заскрежени. Сутрешния радиосенс разбрах, че групата на огнян бе потеглила рано към лагер лагередно, но за съжаление Иван Костов не бе успял да придума шерпите да изкачат кислорода.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 Току-що до лагер едно бяха дошли с багаж и четирима шерпи заедно с пурба. Те се готвеха отново да излязат до началото на големия айсфол и да изкачат остатъка от оставените там кислородни бутилки. Не се баявихме много и след тях бързо се заспускахме по айсфола. Още в самото начало срещнахме и останалите трима шерпи, които изнасяха своя товар до лагер едно. Групата на Пурба щеше да остане да нощува тази вечер в лагер 1 и през следващите дни трябваше да изнася товари до лагер 2. Не бях минавал през Айсфола 6 дни. За това време той бе станал неузнаваем. Имаше много срутвания, особено в района на Втора атомна. Много от бяха доста отворени и на някои места краищата на стълбите вече висеха на фиксиращите въжета. Нямахме по-дълги стълби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 че това е последната бариера и последната проверка за тези, които Трябваше да тръгнат към върха По-ледената стена 11-16 април, сутринта Иван Костов ни разбуди още в 5 часа и 30 минути, а преди това бе приготвил закуската, която ни очакваше столовата. Мили грижи, от които човек се трогва. Вниманието на тази височина бе от голямо значение за всеки мисля,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 който трябваше да изнесем до лагер 2. Презните, които престолях в базовия лагер, много мислих за храната, която изкачвахме за височинните лагери. Установих, че не всичко от нея може да се консумира. И в лагер 1, и в лагер 2 се натрупа храна, към която никой не проявяваше предпочитание. Шерпите сами си избраха храна от базовия лагер и отделно я изнасяха до горните лагери. Реших,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 Стълбата бе пометена и само краят и се подаваше между блоковете. Голямата цепнатина в дъното на рова, която в последните дни се бе отворила до осема, сега бе изравнена и нищо не личеше от нея. От другата страна над рова почти висеха, готови да се срутят, още две-три помалки ледени кули. Едва сега напълно осъзнах фанатичния страх на шерпите от айсфола. Не помня как минах това място, буквално на един дъх.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 Останем още, докато попремине жегата, реших, че ще е най-добре да не се разпускаме. За кой ли път газехме снега в спокойната долина на западния циркус? А багажът ни след лагер една стана още по-тежък, тъй като взехме някои лични неща, изнесени при предишните ни излизания, които сега ще да ни бъдат необходими. Ако някой смята, че е приятно да си изнася багаж многократно, на гръб, през едно и също място, мисля...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 Осветлението и този път бе от свещи, което ни позволи да запечатаме в дневника някои събития от изминалия ден. Двамата стошо този път бяхме в големия, каримур, широка и удобна палатка, но за съжаление доста студена, понеже е единична. В началото на парапета по ледената стена на Охоце. По моя сметка днес бе 40 четиридесетия ден от нашето настъпление към хоце. Времето бе отвратително.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 който пречеше да огледаме пътя нагоре. Решихме, че точно от тук трябва да тръгнем, и, без да се бавя, привързан за края на едно нула метрово въже, започнах да се катеря. Отдолу Тошко и Кънчо Матеев ме осигуряваха. Труден траверс. След тридцат ме стигнах малка площадка, на която фиксирах въжето и започнах да изтеглям остатъка от него. Нямах никаква видимост надолу, пък и вятъра така свиреше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 Поне за сега не трябваше да мисля за това. Безпокояхаме многото лед по стената и трудния траверс към лагер 4. Щяхме ли да се умеем да обезопасим всичко това с парапети, по които да изнесем необходимите съоръжения? Малък каменопът, който изгърмя токо над главите ни по южната стена на Еверест, отклони погледа ми към нея. Ето огромния колор, расичащ стената на две части, по който Крис Боунингтън бе намерил път към върха.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 Вчера напуснахме лагер 2 при идеално време, което обаче се запази само няколко часа. В началото бе доста топло и това може би ни поразпусна и намали темпа. Товарът ни бе доста тежък палатки, чували, гориво, храна плюс общо 500 ма въжета за парапетите. Спряхме за миг в началото на опанатия от преди парапети тук тошко сподели, че не е добре и че ще бъде поразомно, ако се върне в лагер 2. Съгласих се. Но трябваше да поемем и неговия багаж. А бяхме само трима, и то по такава стена. Бързо набрахме височина по опанатия парапет. По-нагоре нищо не се виждаше, наляво продължаваше големият улей, целият от стъкловиден лед, напред пътят ни бе затворен от отвесен прак. Реших да опитам надясно. След седем метрово спускане на рапел опанах още към 40 ма от въжето и успях да обходя този прак. Предпогледа ми вече като на длан се виждаше предстоящият ни път през тръмни ледени полета и надвиснали сераци. До този момент биех ледени клинове, на които фиксирах въжето за парапет, а по него бързо се качваха кънчо и митко. И отново нагоре. След второто сетометрово въже пътят ни тръгна право нагоре. Стремяхме се да достигнем набелязаното проходно място между сераците.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 Въжетата се обледениха и бе много трудно да ги оправяме с премръзнали пръсти. Сгрешихме, че не развихме въжетата от ролките, а така с ни, те ни създаваха големи главоболия. Може би. Следващия път нямаше да сбъркаме. Стараях се бързо да отивам напред и да не бавя останалите на едно място, понеже студът ставаше все понепоносим. Чувствах, че краката ми започват да премръзват.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 Над която се издигаше голям леден прак. Явно пътят ни трябваше да продължи наляво, в близост до големия колоар. Забелязах, че под ледения прак има наклонена ниша, на която, ако я поуправим, бихме могли да опънем палатката. Заработихме юнешки следокопите и оформихме добра площадка, на която бързо опънахме сумито мото. Вътре стана топло, но от многото багаж, който вкарахме,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 които за пръв път излизаха тук. Утрете щяха да изнесат товари до лагер 3 Междинен. За съжаление, само четирима от тях бяха добре. Останалите двама, Портемба и Анг Големия, по всяка вероятност утре щяха да се върнат в базовия лагер. Следващия ден за нас с Кънчо Матеев, бе почивен и щяхме да наблюдаваме изкачването на нашите алпинисти от трета група и на шерпите. Имаше доста багаж за изнасяне палатки, газ, храна и 200 мъжета, необходими за продължаване на парапета до лагер 4. Спах много добре. На сутринта към 8 часа групата на огнян, без руси, потегли с задача да вземе въжетата, които бяха по-горе в циркуса, и да ги изнесе до лагер 3 Междинен. Шърпите все още не бяха излезли от палатките и трябваше да ги подканя. Чувствах, че все още не се.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 В същото време към базовия лагер се спуснаха и останалите двама шерпи, които не пожелаха да тръгнат нагоре. Малко покъснова. Лагер 2 пристигна се ердарят пурба сам и с немного багаж. С нощи бях поискал по радиостанцията да се. Качи днес в лагер две и той неохотно се съгласи. Гледах го сега и си мислех, дали щеше да ми помогне през тези дни нещо, в което доста се съмнявах.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 ето го най-после истинският ни трети лагер. Никак не бе леко през този ден. Трудно се пише на тази височина, чувствах хумората и в пръстите, но все пак се опитах да отворяте тратката си Дневник. Лагер 37350 Ма. Потеглихме в 6 часа заедно с Канчуматеев, а Пурба остана да изчака шерпите, за които тръгването сутрин бе много трудно. Той ни увери, че ще се постарае да ни настигне по пътя. Беше много студено и чувствах как постепенно все повече ми замръзват пръстите на краката. Усилих темпа, при което кънчо започна да изостава. Реших, че ще го изчакам в лагер три междинен, където щях да си почина добре и да приготвя някои течности на примуса. Напредвах сравнително бързо по парапетите й, макар че бях сам, изпитвах особено удоволствие от това катерене. Някъде по стената забелязах.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 Вързан в края на първото едно 0-0 метрово въже, започнах да правя труден траверс наляво към колуара. Там продължаваше чист лед, докато след една стеничка нагоре изглеждаше да има по-подходящ терен. На един дъх си искачих и видях, че нагоре също бе лед, а наклонът ставаше доста голям. Далече, високо вляво и почти в колуара, се очертаваше някакъв стар парапет.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 с което бе привързан към мен, и, подскачайки по леда, изчезна надолу зад първия прак. Идеше ми да заплача, но нямах време. Криволяво забих достатъчно стабилно малкия ледокоп и фиксирах въжето на него. Само секунда след това почувствах както започна да се упъва и трепти. Явно Пемба бе взел своето решение. След малко той дойде при мен.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 По петите ни следваше доста натовареният пити, а малко по-късно. Забелязах, че нагоре е тръгнал и пурба с останалите двама шерпи. Явно му бе станало неудобно и бе променил своето решение. На едно място стената леко хладна. На наклонена площадка реших да изчакам всички. След три нула-минутно тропане с предните зъби на котките, за да се поддържат уносът на пръстите,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 Наслед дълго достигнах старо опънато въже, което в траверс изчезваше надясно зад една ледена кула. Изкачих се и от тук зърнах тук под мен, как въжето продължаваше надолу към голяма тераса, на която имаше полузатрупана със сняг и лето оранжева палатка. Най-после. Ето го мястото на японския бивък от миналата зима. Терасата бе много удобна. Тук можеха да се опънат още три 4 палатки.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 че бих могъл да остана сам на такава височина. Започнах да откопавам палатката, предпочетох да възстановя нея, вместо да опъвам друга. Това ми отне близо два часа, но горе-долу успях да поуправя. Вътре палатката бе цялата набухана с сняг, лед и остатъци от храна. Отдолу имаше една италианска палатка, която вероятно японците бяха открили тук, и четирима нови постелки. най отгоре хвърлих и пътте чувала,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 В главата ми се рееха чудновати мисли, но една от тях се стараях да задържа по-дълго мисълта за това, какво ни предстои от утре към лагер 4. Три дни към лагер 4. 17-19 април събудиме плющето на вятъра, който безмилостно шибаше палатката. Часът бе 5. Навън бе още тъмно. С нощи стоях късно и дори не си спомням кога съм задрямал в чувала. През отвора на палатката загребах сняг с тенджерката. На примуса той скоро се превърна в горещ, ароматен чай. Колко бе приятно в топлия чувал да очакващ утрото. Нямаше за къде да бързам, трябваше да изчакам другарите си и тогава да решаваме какво да правим. Всъщност решението бе взето, оставаше само да се реализира.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 и отдолу той успял да забележи Кънчо вече по траверса. В 11 часа и 30 минути Кънчо бе при мен. Най-после си отдъхнах. Толкова много му се радвах. Едва го изчаках да почине малко и се захванахме да опънем една палатка, за да помогнем на групата на огнян. Нямаше съмнение, че те ще ха да пристигнат в лагера твърдо уморени. Отсен с базовия лагер в 14 часа разбрах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 Чуха ни. Разбрах, че се бяха заблудили и, вместо да свият надясно към лагера, бяха продължили нагоре по парапета, който преди това бях изрувил от снега. Огнян ни имаше намерение да се върнат обратно в лагер 2. Предложих му да останат тук и утре да ни помогна до някъде, като изнесат част от багажа. В нашата палатка се настани Огнян, а в Саумито му то Емануил и Красимир. Времето бе крайно лошо.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 По други сбор нямахме, целта ми бе да оборудваме още малко парапета и да изнесем нагоре част от инвентара. След първите стома Огнян и Емануил решиха да се върнат, тъй като времето напредваше, а трябваше да се спуснат до. Лагер 2. Отново с останахме сами. Поколебах се дали да продължим. Набрахме още малко височина. Разривахме стария парапет по тежеста на сеамарите. На едно място парапетът се бе врязал доста дълбоко. Реших да преустановим за днес изкачването. Бяхме достигнали към 7500 ма. Вятърат и студът доста ни бях изчерпали, но топлите течности ни възвърнаха тонуса и апетита. Чрез базовия лагер посредством Стефан проведох труден разговор с Пурба, който бе в лагер 2. Склоних го утре да изнесят до лагер 3 по две бутилки кислород.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 Не предвиждах спане в този лагер, исках само да успеем да обезопасим пътя с парапети и да изнесем една палатка. Студено безутрин сутрин на такава височина. Особено при тръгването пръстите на ръцете и краката ни мръзнаха болезнено. От лагер три взехме последното изнесено въже и всички ледени и фирнови клипове. Когато се изкачихме до мястото, до което бяхме стигнали предния ден, се натоварихме всички останали въжета и клинове и една палатка. Сумитомо му. Изнесохме общо 375 въжета, 25 ледени клина, 20 фирнови клина, 29 карабинера и палатката. Самарите ни бяха понад 20 кг тежък товар, за да се гони зоната на 8000 ма. А на всичко отгоре е и това време, което не смяташе да се оправи. Вятърът свистеше край нас и вдигаше стълбове от снежен прах, който заскръжаваше очилата ни.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 който грандиозно се спускаше от върхната част и изчезваше от погледа ни някъде надолу под западния циркус. Опънах 50 метрово въже по фирновия склон. Клиновете, които кънчо бе изработил сак, в тази част държаха добре. Обикновено през 50 ме забивах. Междинен клин. Това бе солидно, но все пак на две тире три клина съединявахме крайщата на въжетата. Наклонът бе към 60 градуса. Все по често ледът бе покрит с фирнован сняг, на който котките държаха добре. С Второто едно 0-0 метрово въже. Успях да набера право нагоре. Още 50 минути от тук реших да опитам наляво и навлязох в самия кулар, който бе стабилно фирнован. Тръпнахме по него право нагоре с тенденция някъде да започнем да траверсираме наляво към скалния пояс, но все още бе рано за това. Знаех, че скалният пояс сърпа, не бе никак лесен за Поразчитах да открия най-подходящото проходно място, през което са минали и другите експедиции към Эверест хоце. си сметка, че обезателно там ще намерим стар парапет, който бихме могли поне частично да използуваме. Под мен Кънчо бе изостанал 150 ма и се принудих в края на второто въже да го изчакам. А вятърът ме пронизваше. Последното едно нула метрово въже ни създаде много ядове, до такава степен се бе оплело.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 Извиках, закънчо да побърза, като му съобщих за откритието си. Ето го най после и сърпа огромен скален пояс, който ни преграждаше пътя нагоре. Тук, може би, бе най-тясната част, висока 150 ми изпитах истинско удоволствие от това катерене. Чувствах вече умори в ръцете, но опорито натисках жомара по въжето и напредвах метър след метър. Времето прояви малко благосклонност и отихна. От време на време увисвах на въжето в приятна отмора и впивах поглед във връхната част на лхоце и наляво там, където трябваше да е южното седло. От средата на сърпа забелязах, че кънчов все още не бе стигнал до траверса. Дали нямаше да се откаже, щом си искачи до стената? Съмнението на такава височина и чувството, че би могъл да останеш сам, е нещо страшно. Продължих отново нагоре. Тук стената вече полягаше и въжето на къси едно 5 2 нула метрови установки преминаваше през 3-4 скални прага. На 2 три места по въжето открих висящи пълни кислородни бутилки, останали от предишни експедиции. Жалко, че нямаше да станат за нашите редоцирвентили. Последен праг, над който реших да си почина добре. Като разравях площадка, на която да закрепя Самара си, Открих едно 0, нула метрово въже и фирнови клинове. От тази последна част на стената нямах видимост надолу. Очаквах, че кънчо вече е в началото на пояса. Над Теверестил Хоце вече белегнала легнала плътна бяла шапка пред на лошо време. Вляво от мен се извисяваше гърбът на Женевския контрафорс, който водеше към южното седло. Като мощен скален остров в края на стената на Лхоце се открояваше констенурката. Взирайки се в горния и десен кран, търсех мястото за четвъртия ни лагер. От тази площадка до там щях да стигна за не повече от час. Дълго се двумих какво да предприема. Беше ми ясно, че днес едва ли ще успеем да стигнем до мястото на лагер 4. Взех решение да оставя Самара и само свъжето и клиновете да продължа още нагоре.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 Жалко. Колко близо бях до мястото на лагер От Оттук забелязах и две цветни петна, явно останки от разрушения от лавините палатки. Открих и тънък парапет, който обаче се бе врязал дълбоко в леда и бе невъзможно да се освободи. Продължих още малко по склона нагоре до първите отделения от костенурката с калички. Тук вероятно бе около 7-8-00. Погледнах надолу. Но все още не виждах от скалната бариера да се задава кънчо. Разтревожих се и бързо поех по обратния път. Часът бе вече 15. Но отклонението от парапета открих, че второто въже се бе замота луна. Клина и поради това не бях успял да го изтегля. След малко забелязах кънчо, който беше излязал от бариерата и реших да го изчакам тук, на пущатката.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 така и сега Иван Костов се беше престарал в грижите си към нас. На следващия ден лагерът бе необичайно притихнал. Всички бяха изморени и много-много не им се излизаше от палатките. Чувствах се като разглобен, но това не ми попречи тази сутрин да закуся с вълче апетит, след което отново се пъхнах чувала. Трябваше да наваксам сън и храна, а в същото време да помисля как да осъществя последния тактически замисъл.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 Бе се постарал да бъда обективен и убедителен, за да няма разногласия. Окончателно реших повече да не отлагам и още утре да разкрия тактическия си замисъл и да съобщя имената на тези, които щяха да поемат към върха. 22 април ден, който ще запомня задълго. Тежък ден. Сутринта в 10 часа в голямата палатка събрах ръководството на експедицията в пълен състав доктор Колаксъзов, Митко, Кънчо Лапчиев.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 През цялото време разчитах на митко като на човек, който достойно би могъл да тръгне към върха. Но, включим в състава на първа група, той даде много от себе. Си бе изчерпал своите възможности за върха. Сега можех да разчитам на него за друга, непомаловажна задача да оглави групата, която заедно с Шерпите да доизгради лагер 4, преди да тръгне нагоре штурмовата група. Себе си бях оформил решение ако на мен се гласува доверие да тръгна към. Върха състава на штурмовата група да включа Кънчо Долъпчиев, Огнян и Емануил. Искаше ми се освен по опитните алпинисти да включа и Емануил, който без с неголям опит, но супоритостта на младостта си би се раздавал до краен предел. Никой от ръководството на експедицията обаче не се съгласи по принцип да включа млади алпинисти, просто не трябваше да се рискува. Всички особено държаха за методи.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 Ако времето бе благоприятно и групата на Митко Шърпите успееше по графика да се изкачи до района на лагер 4, трябваше да изнесе там палатките и 12 бутилки кислород, необходими за штурмовата четворка. Нашата група щеше да тръгне от базовия лагер към върха на 27-28 април, а към 1 май щяхме да се опитаме да го штурмуваме. Тази вечер поговорих дълго с Ердаря. Като в общи линии го запознах с нашия замисъл и му обясних колко много разчитам на Шърпите и лично на него. Този път Пурба добре разбра какво се иска от него и поне за сега се надявах този път да се прояви по-добре. На 23 април към Айсфола се отправи групата на Емануил. Поддържах непрекъсната радиовръзка с него. Същия ден за кратко време групата достигна лагер 2. От съобщенията на Емануил разбрах, че Пойсфола не бяха имали затруднения и той в момента бе в добро състояние. В същото време групата на Митко усилено се подготвяше за път. Утре заедно с всички шерпи алпинистите щяха да потеглят директно към лагер 2. Днес раздадох маските и радуцирвентилите за кислородните апарати. Всеки от нас четиримата от штурмовата група направи едночасова разходка по ледника с ключен кислороден апарат. Макар и на 5000 ма, поне за себе си мога да кажа, че твърдо усезателно почувствувах живителната струя кислород, която изпълваше гърдите ми. На другия ден, още в пет часа, целият лагер бе на крак. Нагоре тръгваха нашите алпинисти заедно с шерпите. Отново шерпите разпалиха огъня на сполуката и, чувствайки, че това бе може би за последен път, те нахвърляха вътре всички борови клонки. В това имаше нещо твърде символично.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 През днешния ден групата на Еммануил почиваше, а утре отново щеше да работи по айсфола. Вчера момчетата свършиха добра работа. Очертаваше се благоприятна перспектива, айсфолът да бъде сравнително спокоен през следващите дни. Вече бе 54-тият ден от тръгването ни от Катманду. Как бързо се изтъркулиха дните! Днес бе последният ни ден в базовия лагер и утре, 27 април, щяхме да потеглим към върха.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 което бяха дали от себе си, за да изкачат тежкия товар. Надолу, юнаци. Вие свършихте отлично вашата работа. А сега вече бе нашия ред. Късна вечер. Навън небето бе изпъстрано с звезди. В палатката бях сам и на малката мъждукаща лампичка правех последните си приготовления. Самарът ми бе стегнат, готов за тръгване, и стоеше пред входа като на стража.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 Останалите членове на експедицията ни бяха наобиколили в кухнята, и всеки желаеше с нещо да помогне. Дава тържествено кръжеше из палатката с два димящи чайника, единия съжедневния ни чай, а другия с мляко работа, която той обикновено предоставя. Време бе вече. Бавно и в купум всички потеглихме нагоре по ледника. Флагера не остана никой. Всички искаха за последен път да ни стиснат ръце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 които едва ли щяха да пропуснат да заснемат на филмовата лента нашето тръгване. Пред мен вървеше Иван Костов и непрекъснато нещо да уточняваше в бъдещите ни планове, а аз го уверявах, че сега не съм в състояние нищо да запомня. По-добре щеше да бъде, когато се свържем по радиостанцията, да се разберем за по-нататъчните действия в базовия лагер по времето, когато ние щяхме да штурмуваме. Приседнахме край палатката върху самарите и стръпнещи пръсти завързахме котките към обувките си. В цялата обстановка, която ни заобикаляше, в леденото безмълвие на околните върхове, все още неогрети от слънцето, имаше нещо, което ме разтърси до краен предел. Исках по-скоро да вържа котките си, но сещах, че пръстите ми са просто несигурни. Защо ли трепереха ръцете ми? Без да се бяхме договаряли преди това, решихме да тръгнем в две свръски и двамата с огнян напред, а след нас – Кънчо и Методи. Най-сет не бяхме готови. Вълнуващ миг, който дълго щеше да остане в моите спомени. В утринната ледена тишина от касетофуна се разнесоха звуците на «Мила Родино». Обикновено химнат звучи след успех на наши спортисти на Олимпиади, на европейски или световни първенства, а сега се носеше из целия базов лагер и вероятно се чуваше и нагоре по извола, който ни очакваше. А ние, застинали в тържествено мълчание, слушахме глас на родината. Никога не съм предполагал, че толкова много мисли могат да нахлуят в главата на човек понякога за част от секундата. Последни братски прегръдки стихи, почти безмълвни пожелания за успех. Чувствах, че буца бе заседнала в гърлото ми, а очите ми се покриха с топла влага. Не помня как преодолях първите стотина метра от ледника, всичко бе като на сън. Вървях с бесен темп, в който исках да сподавя бликналите. Чувства На края на въжето мълчаливо крачеше огнян, който вероятно бе развълнуван не по-малко от мен. Времето бе чудесно, на ледника имаше 8 1 0 см нов сняг, който се бе задържал от вчера. На някои места се виждаха следи от групата на Емануил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 Познавахме се от много години и в неедно съвместно изкачване постепенно се бяхме с приятелили и свикнали един с друг. По време на експедицията той с загриженост се отнасяше към всички мои проблеми като ръководител и се стремеше в много отношения да ме отменя, без да настоявам за това. Бях уверен, че и сега, когато бяхме тръгнали към върха, той щеше да се стреми да бъде всеотдаен в името на голямата цел. За кой ли път потъвахме в разураната ледена пустиня на извола?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 Практика, та създаваше известна несигурност при работа на голяма височина, но нямах друг избор. Аз, Ерикон, до този момент не бях работил и не знаех неговите възможности. Из двата фотоапарата снимах цветно, с диапозитиви и с цветен негатив. Огнян носеше последен модел «Смяна», с който много се гордеше. Притиснати от горещите слънчеви лъчи, побързахме да навлезем в лабиринта на извола. Както преди няколко дни. Първата голяма цепнатина бе изцяло запълнена от срутването с следени блокове, а алуминиевият мост с разхлабени въжета лежеше отгоре, никому не нужен. Колко бе приятно да се притаиш в сянката на няколя ледена кула, от която вее хлад. Но без да гледаш нагоре към кулата, защото веднага те побиват тръпки при мисълта, какво ще стане, ако внезапно и хрумне да тръгне. На. Първа атомна след последното срутване парапетът бе почти изчезнал под ледените блокове, но наоколо всичко безпокойно нямаше изгледи скоро нещо да се сгромоляса. На втора атомна положението бе доста сериозно. Голямата стълба, силно деформирана, бе почти изчезнала под срутените ледени маси. Малко по-надолу бе мястото, от което бях направил главоломния си скок. Там сега заеше огромна едно метрова цепнатина. Тръгнахме на обвързани и всеки от двама ни полагаше максимални усилия, за да се измъкнем с възможно най-бърз темп от тази разурана яма, навяваща мрачни мисли. Флагер едно, който бе на доста открито място, изведнъж се изви леден вятър. И двете палатки, лодки бяха почти засипани под снега. С големи усилия разрувихме входа на едната и се пъхнахме в нея.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 Той ни възвърна силите. Каква тишина бе наоколо? По стената забелязахме три точки, които бързо се придвижваха надолу. Това бяха Митко, Слави и Людмил, вече напуснали лагер 3. Няма нищо по-уморително и понеприятно от палещите лъчи на слънцето, под които трябва да проправяш партина, и в такъв циркус, чийто край не се вижда. Почти не разговаряхме.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 Ако ние не успеехме да достигнем върха, именно от тази група щях да определя една свързка, която трябваше да направи втория опит. И за това може би бе по-добре да стоят тук, в лагер 2, да отпочиват, да чакат. Междувременно Митко бе получил остри болки с томаха. Не можеше да приема никаква храна и течности, и всички се опасявахме как ще премине тази нощ. Двамата с огнян се постарахме да въведем порядък в палатката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 Липсваше вчерашния дълбок сняг или вятърът го бе издухал, или през нощта студът го бе фирновал. Вървяхме напред двамата с огнян. Методи и кънчо отново се позабавиха забавиха с тръгването. Тежеста на самарите ни беше увеличена, защото от лагер две взехме още храна и по няколко бутилки газ. Освен това, при предишните излизания всеки от нас и бе приготвил по един резервен пакет с чорапи и ръкавици, които ще да потребват в погорните лагери.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 Разбрах, че към лагер 4 в момента отиваха най-добрите от хората на Пурба, Пемба и Пити. След като свършеха работата си, двамата още тази вечер щяха да се опитат да достигнат лагер 2. Последни оточнения с пурба за действията на шерпите през следващите 2-3 дни и поехме нагоре по размразения от тях парапет. В лагер 3 нямаше никакви промени. Само купчината от празни консервени котии пред палатките бе нараснала още повече. Бе топло и предпочетов да остана вън от палатката. Без да губя време, се заех да приготвя нещо топло за хапване, с което да посрещна огнян, методи и кънчо отдолу и двамата шерпи отгоре. На празни бяха взиранията ми нагоре към скалния пояс. Но успях да открия пемба и пити. Може би се бяха спуснали под него и скоро щяха да дойдат при палатките. След мен пристигна и огнян, а малко покъсно. Методи и Кънчо. Денят беше все още хубав и слънчев, а панорамата, която се откриваше от лагер три към близките върхове, будеше възхищение. Всички в надпревара ръкахме с фотоапаратите, за да запечатим тези бели, блестящи видения. Към 14 часа, изморени,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 Състоянието на кънчо не бе настъпило подобрение и много се съмнявах дали утре той щеше да тръгне с нас към лагер 4. Взех твърдо решение да не успорвам мнението на лекаря. На 7350, на които бе построен лагер 3, вечерта се оказа доста хладна. Палатката се бе обледенила отвътре, а сега, затоплена от непрекъснато бумтящия примус, започна да капа от всякъде неприятен душ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 когато му ставаха само хилядама до върха, но в този момент той се показа достатъчно силен, за да не го оспорва. Дълго гледахме след него, поел. Обратния път към лагер две, докато се изгуби зад първата гърбица на стената. Бавно, един след друг тримата поехме по парапета. Въжето бе заледено и жумарът ми отказваше да държи. Налагаше се и с другата ръка да стискам въжето, за да не полетя надолу.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 И този път катеренето по стената ми достави удоволствие. На стотина метра под мен напредваха огнян и методи. Може би в този момент те бяха насочили апаратите си към скалния пояс, където катерех. Над пояса, между Женевския контрафурсилхоце, хоце, по диагонала, излизащ към южното седло, себе задържал немалко сняк. Дано нагоре да не бъде така. Каква голяма разлика имаше между сегашното ни скачване и първото напрегнато излизане до тук? Днес се чувствах в добра форма, която бих искал да запазя и за следващия ден. Но отклонението от диагонала за южното седло спрях за миг и вперих поглед към пирамидата на Еверест. В главата ми заседна на тръпчивата мисъл, сколко близо бе върхът. Имах ли желание да тръгна наляво, към Еверест? Да, безспорно.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 Бавно, метър след метър, скъсявах разстоянието. В последните стома на клона тряско се увеличи, но котките захапваха добре в здравия фирн и ми даваха сигурност. В 12 часа и 30 минути достигнах палатката, вкопана в стръмния склон. Част от нея бе провиснала навън от склона, може би когато са поставили, шерпите не са успели да изкопаят по-голяма площадка, понеже отзад имаше скала. Встрани от палатката бе подравнена малка площадка, на която, полузатрупани от снега, стояха кислородните бутилки. Мястото за лагера бе добре подбрано, а скалният прак над самата палатка щеше да ни предпазва от лавините, изтичащи по олея, който се намираше в страни от нас. Дълго наблюдавах движението на огнян по парапета. Зад него бе методи. Около 14 часа те бяха вече при мен.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 отгонение от, от лек вятър. Успокойме мисълта, че все още бе рано и до сутринта, може би, времето щеше да се поизясни. Към пет часа се заизмъквахме от чувалите, но по всичко личеше, че в тази тясна палатка нямаше да можем едновременно да се подготвим за изкачването. Затова си се изчаквахме всеки да стегне своята екипировка. Огнян, който бе на най-удобното място в палатката, държеше в ръце примуса и топеше първата порция сняг,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 На врата ми висеше и малкото жълто патенце, което Силвия ми даде на тръгване от София. Седем часа имах вече готовност за тръгване и извиках към моите другари, че е време да потеглим. В отговор чух глас на огнян, който ме подкани да тръгна напред, а те след малко ще ли да ме настигнат нагоре. Съгласих се, пък бях и без кислороден апарат. Липсата на кислород намалява темпа, а също създава по-бързо предпоставки за измръзване на крайниците. Защото намаленият в кръвта кислород спомага за по-бързото изгъстяване, което от своя страна води до побавна циркулация и от тук до измръзване на ръцете и краката. Огнян може би наистина бе прав, вместо да ги бавя, по-добре щеше да бъде да съм напред, с малък аванс. Потеглих право нагоре. Имаше свлечен сняг, задържал се в тази част от малките лавини, който сега ми създаваше неприятности, котките задържаха по-трудно. Катерех се с до ледокопа в двете ръце, като последователно пренасях тежестато на единия, то на другия. След 20 на метра стигнах до две напълно разрушени палатки. По всичко личеше, че това са палатките на лагера на испанците през 1980 г. Скоро достигнах края на скалния прак на костенурката, откъдето за пръв път успях да зърна пътя, който ни очакваше. Предстоеше ни да преодолеем към 250 ма по склон с наклон на около 60 градуса, докато успеем да достигнем началото на колуара на Райс. От тук всички детайли по стената се сливаха и това ме затрудняваше да определя точно къде е началото на колуара. След малко попаднах на тънък парапет от синьо въже, което водеше право нагоре. От това място все още виждах палатката на лагер 4 под мен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 Бе доста студено и макар, че вятърът все още не бе много силен, понякога успяваше да наруши равновесието ми. Катерех по идален фирн само на предните зъби на котките. Усещах, че имам достатъчно въздух, но си налагах през пет тире едно нула минути почивка. Полягайки върху ледокопите, правех няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Мисълта за методи огнян не ми даваше мира, принуждаваше ме да не бързам. Достигнах края на склона. Непосредствено над мен се издигаше 400 нула скална пирамида на Лхоце. Бях убеден, че трябва да търся началото на колуара някъде наляво и затова тръгнах по три нула метров травер плътно в основата на стената. Едва в този момент забелязах в началото на склона над Костенурката две черни точки, които бавно напредваха нагоре. Доста се бяха позабавили огнян и методи с тръгването си. Сега тази 3.00 метрова дистанция никак не бе обнадеждаваща за бъдещите ни планове. В началото на колуара на голяма площадка хвърлих Самара, за да ги изчакам. Включих и радиостанцията, но бях неприятно изненадан. Не чувах базовия лагер и лагер 2. Все пак успях да разбера по трикратното позивно почукване, че те ме чуваха. Тази едностранна връзка ми подейства потискащо. Когато включи станцията,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 Тук височината бе може би към 8150, казвам, може би, защото не бях взел висотомера и сега само по чувство се ориентирах за височината. Катерех в десния край на колуара, който тук, в долната си част, бе събрал немалко пресен сняг, свлякал се отгоре. Катерех с добър темп. На втората скална площадка открих купчина изоставен инвентар, клинове, карабинери и три ледени чука. Оставих ги непокътнати. Пък и нищо от тях не ми бе необходимо за върха. Постепенно ръкавът на колуара се стесни, а наклонът започна да се увеличава. Вече катерех по чист фирн, в който двата ледокопа и предните зъби на котките се вкопаваха много стабилно. Все още имах поглед надолу и непрекъснато наблюдавах далеч под мен огняни методи, които Вече бяха достигнали средата на склона. Все по-често трябваше да се закрепвам постабилно, като изкопавах малка площадка склона, за да мога по-енергично за десетина секунди да раздвижа пръстите на краката си. Чувствах, че съм на предела на измръзването. Още отдолу се опасявах за пръстите си, които на два-три пъти при други изкачвания бяха мръзнали. Бях обол нови вълнени чорапи, а и обувките ми бяха достатъчно широки. Все пак недостигат на кислород поне за сега ме...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 Той успял да излезе до тук и оставил кислородния запас надеждата, че през следващите дни ще повтори опита си, но лошото време му отнело тази възможност. Ето ме на прословутия скален прак, две нула метрова стена. За него се смята, че едно от възловите места към върха. Той бе чист от сняг. Забелязах по скалата провиснало въже, но състоянието му е неизвестността, как е закрепено горе, ме караха да не го използвам.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 които се отправиха с мен към върха, предално ясно съзнаваха цената на риска. На тях им бе добре известно какво трябва да правят в трудни моменти. Други избор нямах. Бях длъжен да штурмувам върха, макар и сам. С такива мисли в главата отново се отправих нагоре по колуара. Заваля сняг. Вятърът с ожесточение набиваше дребни ледени парченца в лицето и между процепите на очилата.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 Спрях се на няколко метра от гребена и се замислих за пътя, който ми оставаше. Над мен вляво се извисяваше 50 метровата ледена пирамида на върха, до която трябваше да се изкатеря по самия гребен, нагънат като хармоника и с огромни ледени козирки, висящи над 3000 метровата южна стена. Трябваше да реша какво да предприема. Ако продължих по гребена, рискувах да се подложа на напора на пронизващия вятър. Който в някой момент би могъл неосетно да ме преметне надолу, или няколко козирка така хубаво да изтрещи заедно с мен, че. Реших да опитам по стената право нагоре, което бе по-трудно, но сравнително по-безопасно. Успях да намеря логично начало през няколко скалните раски, които обиколих. Съвсем неочаквано се озувах на левия, китайски гребен на върха. Под мен зееше огромна бездна,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 които преди това бях фиксирал на танички въженца вляво от двата флага. 30 май 1981 година Българското знаме се развява на лхоце. На самия връх открих никакви следи от предишните изкачвания, но тук, нагребена, видях да стърчи част от кислородна бутилка. Издърпаха внимателно и установих, че това е пълен комплект с кислородна маска. Дръпнах маската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 А мислех за толкова много и мили неща. Навърха. Но около всичко тънеше в облаци и мъгла. Невълно погледът ми се отправи надолу, към улея, по който ми предстоеше главоломно спускане. Там някъде в момента се намираха огняни методи, които вървяха нагоре или ми изчакваха на някое по-прикрито място. Но дали бе така? Едва ли при този студ и вятър биха могли да ме чакат?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 Даже когато се задъхваме, инстинктивно се мъкваме маските и възстановяваме дишането си без тях. Така се стъпка, танго си измъкваме на снежното поле над костенурката. Новият сняг тук е само 5 см и котките държат добре. Виждаме Христо. Той наближава скалния пояс и по него траверсира вляво към колуара на Райс. Там се скрива от погледа ни. С ни по адрес на апаратурата се насочваме леко вдясно, където на снега се вижда част от въже. Оказва се засипан от снега парапет от предишни експедиции. До тук склонът не позволява почивка със сваляне на сеамарите. Наклонът му е постоянен, без грапавини, около 45 градуса. Окачваме сеамарите на въжето и сядаме. Колко е приятно така! Но особено приятно е, че сметоди имаме отлично единомислие и единодействие. Приятно, но трябва да тръгваме. Времето напредва, а сме само на 150-му от палатката. Без много разговори прехвърляме резервните вещи в единия съмър и потегляме безкислородни апарати. Вървя напред и освобождавам въжето от снега. То явно води към началото на колуара. От начало въжето излиза лесно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 Методи е отново пред мен. Спираме често и съзърцаваме околната панорама. Еверест се вижда като надлан. Вече сме доста над южното седло. Забелязваме на него останки от палатка. Обсъждаме пътя от нея нагоре. Снимаме. И пак стъпка след стъпка набираме височина. Наклоната е около 50 градуса и работим предимно с двата ледокопа в ръце. Достигаме високи тъмни скали. Колоарът ги заобикаля спираловидно отляво. Методи съобщава, че 12 часа и 30 минути. Спираме. Небето е притиснало плътно върхнал хоце, а мъглата под нас набъбва като кипящо мляко. Време за губене няма. Леко намръщени, но убедени в правилността на решението си, тръгваме надолу. Принудени сме да слизаме с лице към склона. Стъпка, стъпка, ледокоп, ледокоп повтарят се безкрай едни и същи движения. Достигаме площадката в началото на колуара. Споделям, че работейки надолу, може би ще ни бъде полезно да освободим останалите 30-40 мъже, но методи мръзне и продължава сам надолу. Оставам, но с големи усилия успявам да освободя само още около 4 мъвъж, и то в хоризонтална посока към някакъв затрупан в снега клин. Решавам, че освободеното горе въже на края би могло да бъде спуснато надолу по склона и да съкрати липсващите последни метри от парапета. Осъществявам идеята си и продължавам надолу. Жалко за усилията ми. Прислизането си Христо не е видял долната част от парапета поради гъстата мъгла. Въжето му отвежда отново до изоставените кислородни бутилки. Които, не знам защо, връщам обратно в лагер 4. Изморен съм. В лагера няма място за трима души и почти е невъзможно след такова натоварване да се мисли за повторен опит за излизане нагоре към върха. Времето съвсем се разваля вятър, мъгла и сняг като във врящ котел. Къде ли е сега христо? Решаваме, методи остава да го изчака, а аз продължавам към лагер 3. До там води непрекъснат парапет от въжета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 От студа и бурния вятър се бях в и първите метри ми се сториха цяла вечност, докато успея да поразмърдам крайниците си. Тук по скалата бе добре, но надолу сигурно нямаше да ми е лесно. В колуара тръгнах с лице към стената, а очилата, а сякаш и очите ми, бяха вече обледенени, което не ми даваше възможност да оглеждам пътя под себе си и се спусках буквално по усет. Психиката ми бе безкрайно напрегната.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 Когато набирах скорост към главоломната 2500 метрова ледена бездна, моето напрегнато и разбунтувано от тази нелепост съзнание почти автоматически ме потикна да действам, да не се предавам. Цяло щастие бе, че успях и с двете ръце да уловя здраво ледокопа и, превъртайки се във въздуха, легнах по корем и всичка сила за уръх след склона. Натиснах и с нещо, противно на правилата, но може би точно тук това ми помогна много да убия скоростта. Трудно ми е сега да преценя колко метра съм прелетял, може би 20, а може и повече. Мигът, в който почувствах, че съм успял да се задържа, ми изпълни с бурна радост и дори острата болка, която почувствувах, глезена на десния крак, вероятно контузен припадането, не бе в състояние да помрачи. Това бе миг на огромно щастие, че съм спасен, че съм жив, за който ще си спомням винаги. Животът нарядко ни изправя пред трудни положения но никога пред безисходни. Помня само, че при шеметния летеж животът ми премина пред очите ми като на филмова лента. Около десет минути не смех да мръдна от положението, в което се бях задържал, за да мога да преодолея психическия шок, който бях изпаднал. Спускането по-нататък бе трудно и мъчително. Сенеговалежът се засили. Отгоре по колуара се изсипваха малки лавини. Старах се да ги предогаждам на време, за да мога стабилно и плътно да се прилепя към склона, докато изтекат по край мен. На скалния прак реших да се спусна по въжето, което бе оставено тук. Това ми спести част от силите и времето. Долната част на колоара бе събрала много сняг, готов да тръгне надолу. Движих се плътно в десния край до скалата, където се чувствах посигурен. Мъглата бе гъста и това будеше в мен опасения. Дали ще успея да се ориентирам правилно към палатката на лагер 4. Надявах се, че огняни методи щяха да ме чуят и забележат. Те навярно ме чакаха сега в лагера. Ледената стена над лагера, независимо от снеговалежа, не бе задържала върху наклона си никакъв сняг и това осигуряваше стабилна опора за котките ми. 300 метра до костенурката в тази бяла пустиня ми се видяха цяла вечност. Едва.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 и метър по метър напредвах по траверса. Ето и края на козирката 30 40 нулама, под която трябваше да е палатката. Започнах да викам с бурна радост, но на ми не отговаряше никой. Продължих траверсирането и изведнъж непосредствено под мен, като бяла гъба, изникна полузатрупаната палатка. Извиках пак, но никой не се обади. Почувствах как краката ми напълно умекнаха.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 че до последния миг бях живял с мисълта върхът да бъде покорен не само от мен. Лично за мен победата на Лхоце бе плод на колективните усилия, които в продължение на три месеца очертаха партината към върха. Едва ли бих могъл да го достигна, ако не беше в труд на всички участници в експедицията и на шерпите. Това бе една колективна победа, в която всеки бе вложил своя дял, бе дал частица от себе си. И когато бях на върха, Знаех, че победата бе на всички, на 16-те български алпинисти. Навън бавно просветляваше. Настъпваше новия ден. Подгонени от силния вятър, превити по тежките се амари, бавно сметоди поехме надолу, все по-далече и по-далече от нашия и на българския алпинизъм уходце. Победни усмивки в базовия лагер. Нашите шерпи. Христо Проданов. Лхоце 8501 На западната стена Христоив Проданов, автор Лхоце 8501 На западната стена, заглавие Издателство, медицина и физкултура Език, български Година, 1982 година HTTP-2 е наклонена черта 4 и тя точка EMI.